Megért a Begers opera, úgyhogy ma a mai műsor akár 10 óráig is eltarthat. Kizárva a Begers operát hallják, se cse Tamás, se prognózis. Legalább a mostani állás szerint ma 2014. február 20-a van, ha minden igaz. 19-e volt, ha minden igaz. Igen, 20 van. Csütörtök. 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a kejfejjagcsi, minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János Műsor. Utóbbi én volnék, ha önök bemutatkoznak, akkor önökről is kiderül, hogy kikönök. Ma 2014. február 20-a van, és csütörtök 6 perccel múlott reggel 7 óra, 5-6-7-8, ki tudja hány fok van, sokkal több, sokkal kevesebb nincs. Jobb okja a kékestetőn kevesebb van. Ez a képhely Jancsi, 12 éven aluliaknak nem ajánlott műsor, hogy miért az időnként kiderül, időnként nem. Ez egy olyan műsor, amelyben termékmegjelentések vannak, függetle attól, hogy ez nem egy ilyen ízi, ahol nem tudom, lehet reklámozni. És az eszebe se a neve. hallottak. Szent van al az egyik az a műsornak, hogy benne van mindaz, amit az, az napról tudni kell vagy érdemes, és más Alcímében pedig azon benne egy kísérleti műsor, amely arra utal, hogy. Hát szól olyan, olyan, szól olyan, csak nem csak értelemben, de értelemben, de nem kell mindjárt így közpolitizálni. Anorthodox az azt jelenti, hogy ha az ORTT Palaszbizottsággal meghallgatják, akkor nem tudják, hogy ez már a műsor, hogyha egy modern zenei hasonlattal élnek, akkor nem tudják, hogy ez már a mű, vagy majd csak hangolnak. Másik hitételme, szerint utolsó adás, megint egy hosszabb kifejtése váró mondat, arról szól, hogy egy olyan helyen dolgozom, ahol az ember nem hoz a jövő, bár ez általában így van, függetlenül, hogy az ember így dolgozik, vagy a mimi nél utóbbinál egyébként még nem dolgoztam. Valami is olyanak egy telefonszáma, amin elérhető vagyok, nem úgy, mint a macska az egeret, hanem hangilag. Ez a számkombináció 3539451, elmondom még egyszer 3539451. A mai étlapon fél nyolc után Papcsák Ferenc 8 óra után Mesterházi Attila. Mesterházi Attila kapcsán az ember egyértelműen tudja, hogy nincsen benne a fősodorban, sőt, az egyáltalánban sincs benne, hiszen mindenhol azt lehet olvasni, hogy Mesterházi Attila eltűnt, mert hogyha a múlt héten és ezen a héten is itt volt, vagy van, vagy lesz, az azt jelenti, hogy ez a hely, ahol mi beszélgetünk, ez nem létezik, mert ha létezne, akkor nem mondanák azt, hogy eltűnt Mesterházi Attila. Jó dolog egy ilyen illegális szigeten lenni, amit mikroszkóppal sem látnak, még a repülőgépről sem. Csalócióval nagyon sokat dolgoztunk arról és arról és azzal kapcsolatban, hogy arra se lehessen engem megtalálni ezek szerint ez a terekvésünk sikerült Neked is kálnám Habcsák Ferenc Mesterházi Attila, és aztán varjuk a 9 óra után az Auschwitz-i hegedű kapcsán. Nekem 11-korban találkozom a belvárosban, tehát akár 10 is együtt lehetünk. Ha fél 10-kor abba hagyom, akkor még előtte hazamegyünk. Persze elmúlt reggel 7 ez a fejfejlencsi, mindenemt az tudni kell, vagy érdemes Ukrajnától a téri szoborig, ha telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, úgyis jó. Szó a Beggar's Opera. hogyha netán találna a szabadság téri emlék, mi nem készül el, vagy később készül el, akkor én itt hangosan ujjongani nem fogok, hát ezt ma Én a kicsinjaim okán viszonylagban hallak, tehát ezen a héten még egyszer sem hallottam a műsor, ezért először is meg kéne kérdeznem, hogy volt egy szó erről a belvárosi, éjszakai verekedés, megverés, lány megverése, barátja megverése, Nem. és egyéb Nem. Ezzel kapcsolatban pár mondat? Igen. Hát, ami, amire én kíváncsi vagyok és igazából arra, akár te, akár bármelyik hallgató tud erről valamit, nagyon röviden megjelent az interneten valamelyik nap egy kis videó, amit tulajdonképpen azt hivatott igazolni, hogy egy fiatal ember és néhány társa meg a barátnője éjjel belekötöttek egy fiatal párba, a lányt a földre rántottak, megrúgdosták, megverték, eltölt a tért kalácsa, a barátját szintén megverték. A videón viszont az látszik, hogy egy lány áll, időnként lépked, beszél és próbál elhárítani egy konfliktust, miközben két pasi lögdösődik. Uh, Igen, én is történt ezt láttam. Lényeg az, történt lényege az innen jött nekem, hogy beindult a, a, az interneten egy ilyen komoly hajtóvadászat, ki tudja, hogy ki ez, kiadták aztán a nevét, a lakhelyét, az iskoláját, a mindenét a, a vélt elkövetőnek, akiről aztán megjelent egy hír, hogy a rendőrség talán kihallgatta a ugyanakkor ő veszélyben nyilatkozott egy lapnak, aztán a megyei vagy a helyi lapnak, hogy ő soha ilyet nem tenne, de az volt egy érdekes mondat a tévéiradásban, mi szerint a szóváltásról egyik fél sem akar kiratkozni, miközben a lány, akit vántalmaztak, az most egy ilyen bottal mankóval alig tud járni állapotban volt a tévé előtt, bár arca nélkül. És én az egészet úgy, ahogy van, nem értem, de a vadászat az beindult. Miért? Nem tudom, én is csak annyit tudok, mint te. Illetve a hajtóvadászatból kimaradtam. Az inger küszöbömet ilyen mértékben nem ért el. Ha a hallgatók bármit akarnak ehhez hozzátenni, elvenni nem érdemes belőle. Hajrá, legyen 80, elérhetőségem 353 94, 51 Vagyok, vagyok. Az előző hozzájáruláshoz egy kicsit van talán a, a Facebook-tól, vagy csoporton még, össze, bármilyen média, vagy bármilyen videó felkerült volna, ráugrottak volna, már szó volt erről a, az incidensről, a média az egész másokat ír, mint amit, mint amit akkor leírtak. És amíg volt ez a, ez a videó, ez nem arról túl, ami a verekedés volt, hanem ez a verekedés utáni eseményeket rögzíti már már csak. Jó csak, hogyha a nőnek eltört a tért kalács, nekem még sose tört el a tért kalács, akkor az ember így tud állni rajta? Igen, ezt is évek, állítólag igen, tehát elrepett a tért kalács, nem hogy elrepett a tért kalácsra, a tért kalács, lepedés. ezt többek szóba hozták, mert volt, aki azt mondta, hogy eltört a lába, meg hasonlók, elrepett a tért kalács, állítólag repett tért kalács, lehet így menni. Hát tért kalácsakadása, is szoktak még menni meg. Mert... Ja, csak jelenleg ugye két bottal közlekedik, tehát a kettő között akkor jelentős állapotromlás következett be, de ez csak az úckodás a részemről. Ki az, aki ezt fölvette egyébként? Az, ez a, valaki a társaságban, de ilyen amit a, a médiában sehol nem, ugye ez már az egész levekedés meg minden után volt már. Ezért az tök jó, nem? Amikor valaki egy ilyen társaságban, ahol ilyen atrocitás esik, avval foglalkozik, hogy felveszi ezt telefonra. Szóval ez egy nagyon ember lett. Végül is fontos a dokumentáció, hogy a dokumentálás... Köszönöm szépen, Az Index azt hogy térfigyelő kamerák vették, szóval abszolút nem. Maseg Akkor az más. Goblins dance their strange lament. Just as tell of the great event. Pray be seated and around us flock, my lords, ladies and gentlemen, the silver peacock. Az íg egyadt a világán senki nem adott ki tájékoztatás Sem a miniszterelnök, se Gíró Száz András S egyetlen ember se tartotta fontosnak, hogy kiszivároktassak Hogy ez most része a mazsihisznek adott válasznak, töncsék el De a népszabad címlapján sincsen ez kezője az ott volt a címlapon mindig, hogy még mindig nem, és még egyáltalán. Lehet, hogy nem is tudnak az újságok arról, hogy szeptember, izé, májusra, vagy nem tudom, mikor halasztották, és az emlékművel emlékművel is úgy vagyunk, mint a Fix színháznak az igazgató választásával. Azt eltolták másfél évvel, ezt eltolták két vagy három hónappal. Én csak nagyon halkan szeretném önöknek mondani, engem ez a verekedés olyan nagyon nem foglalkoztat, de ha önök akarnak, nyugodtan telefonálnak ezekben És sokkal inkább arra hívnám felé a figyelmüket, hogy a szőnyeg alá művészete az nálunk olimpiai szinten van. Valahol el kéne érni, vagy a nyári, vagy a téli olimpia sportágai közé a szőnyeg azt vegyék be. Az, hogy ez foglalkoztatja vagy sem, egy tízes skálán egyesre se érdekel. Engem foglalkoztat, és ez az én műsorom. Ne Azért abban van valami, hogy egy március 19-ére emlékező emlékművet májusban adjanak át. Szóval, mert a március 9-én lesz a születésnapom most elgondolkodom azon, hogy végülis, ha meg akarnám ünnepelni, akkor. Szóval, hogy ne akarja-me esetleg májusra. Csak azért májusra, mert a Brody annak idején azt énekelte, hogy ne a májust kedvesen. De ez önöket egy kicsit se zavarja. Függet attól, hogy férfiak, vagy nők, katolikusok, vagy reformátusok. Azt, hogy Fidesz vagy az MSZP szimpatizások, azt már szóba se hozom, mert ennek ahhoz semmi köze nincs. De ahol a fejük a homokban van, valami étket vihetek, akkor szóljanak, hogy hol van a fejük, mert nem látszik innen, ahol az embernek a feje nincs a homokban. Tessék. Mondom, tessék. Tessék. Uh, jó reggel Én azt is elkezdtem képzelni, hogy nem elvi. Ör, nem meg az emlékeztet, fizikai fizikai ördem lesz tehát... Elnézést, ön nem él Magyarországon, tehát az után, ami ezügyben történt Magyarországon, az, amit ön mond, az az értelmetlenségnek a csimbora szója. Meg... Értem. Nézze, ha a környezetében egy nőnek domborodik a hasa, nem eszik sokat és nem feküdt le a hivatalos partnerével, akkor valami történt, amiről lehetséges, hogy közvetlen környezete nem akar tudomást szerezni, de leszámítva a csodákat, ott valaki másnak a szerszámát kell keresni. és most 6 és 7 óra között napolta a Marton 6 és 7 óra között Herényi Károlyal beszélgettek egy korábban megkezdett beszélgetés folytatását, úgyis mond második részt hallanak van egy telefonszám, amin elérhetnek bármivel kapcsolatban ajánlom vagy nem ajánlom meg fölrész alahuzandó 353-94-51 döntsenek mint általában Ijesztőnek tartom, amit történik. Régen ezt becsomagolták. Nagyon szépen, hogy el, elsüllyedt a szabadság, de nem lehet építeni, bevizesedett a talaj, most már erre a hazugságra se képesek arcátlanul oda vágják, hogy úgyis is megépítjük már bármit csináltak. Azt nem tudjuk, hát de esetleg el van elhalasztják, hogy ez aztán mit jelent? Nem tudom, ide nem volt ember, aki ezt szavakban kifejtette volna, fogalma nincs, hogy ez egyébként Melyikre kiesszenek törtöm ezt a gőgöt, amivel ezek közöttetnek most? Ez nem gőg szerintem, ez egy kommunikációs technika, ami azt jelenti, hogy hogy lehet bejönni az ő lakásába, hogy közben ne használják se az ajtót, se az ablakot. Hát találni egy külpolitikai ismeretekkel rendelkező valakit Ukrajnához, nem sikerült találnom, így aztán csak azt tudom mondani, remélem nem férhethető módon hogy tőlünk keletre helyzet van. Uh, igazából nem tudom, hogy ha valaki még ha a jobb kezén keresztül is megígéri, hogy, hogy beszélni fog a... a nem itt tudjuk, szedvesen. tehát itt, itt meg kell, hogy álljunk nem tudjuk, hogy megígérte lehetséges, hogy Lázár János végső kétségbesésében, mert hogy nem rendelkezett mandátumban, mondta ezt. Nem tudjuk, hogy Orbán Viktor mondott-e ilyet Lázár Jánosnak. Igen, de ha most idáig eljutunk, amit most mondott, az meg még nagyobb katasztrófa. Tehát, hogyha már azt se hiszük el, hogy valaki valamit mondott. Az is valami manipuláció miatt valamiért mondott. Valami, és, és senki semmit nem De tudja, hogy ez az egész min De tudja, hogy ez az egész min alapszik? Tudja, egész min alapszik amit Gyurcsány Ferenc mondott. A Kossuth tériekről. Majd hazavennek. Majd napirendre térnek fölötte az emberek, önök, meg én, keresztények és zsidók, magyarok, mindenki. És az igazság az, legalábbis a tapasztalat azt mutatja, Orbán Viktornak igaza van, mint ahogy Gyurcsány Ferencnek is igaza volt. Az, de hogy ez jel... mennyire emberbarát cselekedet az egy másik kérdés. De ez egy gyávaság. Ez nem gyávaság. Ha azt kérdezi öntő, ön tőlem, hogy ez kinek a gyávaság, akkor szerintem nem gyávaság. Ha valami, akkor inkább a népnek valami olyan tűrőképessége, amely engem kiválaszt a népből, de nem mózes értelemben. <tos> De, jó, de ez a, az ígéretet tevő részéről nem, nem, nézze, az az ígéret, amit a másik fél nem tud követelni, mert nem tud vagy nem akar, az az ígéret tevő részéről is elkomolytalanítja azt az ígéretet, az amit lehetséges, hogy akkor sem gondolt komolyan, amikor nem is mondta. Ez egy ilyen ország, ezt éveszti össze Fritz Tamás a következmények nélküli országgal, tévedése gigantikus. Jó reggert! Jó a szóval szóval Én ezt nem értem, és ezt egyszerűen nem, nem tudom felfogni, ha van egy képviselő, vagy egy, egy ember, akit megválasztanak, hogy képviseljék az, az ott lakók érdekeit, és ő szeretne adni valamit az embereknek, akkor nem kérdezik meg az embereket? Hogy ez emberekkel nektek? Szeretnénk egy ilyen emlékművet, ezt kell nektek. Ez nem nem tudom felfogni, hogy nem kérdezik meg az embereket, hogy ez kell-e. azt mondják az emberek, hogy köszönjük szépen, mert nem kérjük. És akkor nem kérjük. Jó, hát ez, ez egyébként a kh való indulásnak egy sajátságos művészeti alkotása, amit ön mondott. Igen, hát igen, igen. Most mondhatnám, hogy ez nem az egyedüli dolog, amiben nem így működik az állam. És talán maga a demokrácia sem feltétlenül ezen az alapelve működik, vagy nem kizárólag ezen az alapelve működik, mert hogy nem lehet mindenről megkérdezni az embereket, mert úgy egyébként működésképtelenné válik az egész miskolancia, de amit mondott, az nekem nagyon tetszett elnézést, csak a hírek miatt hagytam abba, illetőleg fejeztem be és teszek a magam szájára is a lakatot. Itt mindenki megkapja a magáit. Örömmel tájékoztatom önöket. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatja. Azt mondta, hogy majd, de most ezt, majd ezt, e, akkor ezt most töröljük, akkor tegyük egy másik szignált. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Ugyanis mindaz, amit elmondok, azt egyetlen nem támogatja senki sem, de aztán lesz popcsák rendszerbeszélgetés, tehát kiegyensúlyozottan vagyok felszínes, a magyar nemzet a második oldalán, a népszóval pedig az első és a második oldalán számol be az emlékmű felállításának elhalasztásáról. És akkor most kérném szépen a szignát. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Lehet? Csak kicsit olyan vagy, mintha meglepődtél volna. Ebbe maradtunk, nem? Nem értem. Mondom, ebben maradtunk, nem csak olyan meglepett volt a hangod. Jaj, nem, nem, nem. Csak a másik telefonomat néztem, itt pedig igen. Azt akartam tőled kérdezni, hogy te magatartásból milyen osztályzattal rendelkeztél annak idején, mert hogyha... Itt most a veled kapcsolatos cikkekkel kapcsolatban kéne nekem beírnom az telenőrződbe, ugye most érdemi egyet nem adok, szorgalom az jeles mindenképpen, akkor azért oda nem mindenki ír be ötöst. Te milyen magatartású voltál annak idején? Legalábbis a tanárok hogy ítélték ezt meg? Jó rendű voltam. Szorgalomból ötöst, ez igaz. Egyébként azt írták be, egyébként jó rendű. Miért? Hát csak a hírek majd, amelyekkel kapcsolatban beszélgetünk. Na, akkor mindjárt az első. Szerintem ezt nem is olvastad a népszava, mai népszava második oldal. Olvashatom? Igen. Azt írja a népszava. Megszavazta a legutóbbi testületi ülésen a Zuglói önkormányzat 3 4000 forint értékű húsvéti utalványok osztogatását. A 124 ezer keleti lakosból több mint 31 ezeren kapnak majd májciustól ilyen összeget. Idézőjelben a szociális ellátásként megszavazott gesztusról Papcsák Felesz polgármester azt mondta, több mint 130 millió forinttal terheli meg a 2014-es költségvetést. Ellenzékek azzal érveltek a javaslat ellen, hogy 31 ezer zuglói nem lehet rászoruló, és a rászorulókon ennyi pénz nem segít. Az osztogatás érdekessége, hogy a választások után lesz, ráadásul ekközben az önkormányzat több mint 100 milliós közös költséggel tartozik társasházaknak. Információ népszavata. Jaj, ja. na, tehát jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egy a közvetítés, nagyon köszönöm, én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat. Az uglói költsége, és ugye, ezt még az ellenzék sem vitathatja, ma már rendbe tettük, nyilván vannak olyan pontjai, amelyeket, ha nem is éles kritikával, de mondtuk úgy, hogy, hogy kritikával illetnek, Azonban annál ö, sajátosabb az a helyzet, hogy mind az ellenzék, mind a kormánypárti oldal a most a költségvetéshez, ugye most kezdődik nem sokára a költségvetés tárgyalása másfél óra múlva. Egyetlen egy módosítójavaslatot sem terjesztett elő, bocsánat, csak egyet, amely egy, egy padnak az elhelyezését szorgalmazza, tehát lényegében nem... Álljál meg, hogyha ha egyetlen egy ilyen módosító van és egy pad elhelyezését javasolják, akkor milyen padról van szó, szóval aztán menjünk tovább. Nem tudom, egy, egy, egy lakótelepi, tehát ezt most kapom majd meg reggel, egy, egy két és fél milliós ilyen parkrekonstrukciós résznek a rendbetétele, a soroknak a rendbetételét javasolja az egyik képviselő asszony, igazából még nem kaptam kézhez. Az ellenzék nem nyújtott be, például végig tárgyalták egy, egy korrekt szakmai vita folyt a, gazdaság, a, a pénzügyek gazdasággal foglalkozó bizottságunk előtt, és igazából, e, hát módosító indítványok nem mérkeztek a költségvetéshez. Azt jelenti, hogy az a beterjesztett a amelynek egyik elemét e, a koltánszíteni szíme, tehát a népszava feljátszotta testélyesen szólva. Ezzel kapcsolatban sem semmilyen probléma, illetőleg felvetés, vagy átcsoportosítás, vagy ezt ne adjuk az embereknek, vagy amikor arról volt szó, hogy ezt a húsvéti ajándékot megkapja a 30 pár ezer ember, ezzel kapcsolatban az önkormányzat ülésén volt ellenszavazat? Akkor nem volt egyébként ezzel ellenszavazat. Tehát ennek a, ennek a pénzügyi kérdésnek a, a pénzügyi rendezése mai napra tartozik. A szakmai ö, háttere pedig az előző a üléssen dőlt el, tehát a fociális erről szóló, vagy a rendszerekről ö, szóló rendelet megalkotásánál. Éles vita, nem bontakozott ki, egy-két kérdés hangzott el, de valójában egyébként ö, egy embertől, az egyébként párt nélkül, ott tűrővárnál képviselő úr volt, aki kérdést intézett és felvetette a problémát volt az egyetlen, aki egyébként ezt nem támogatta emlékezetem szerint. De hadd mondjam, ez azt a gondolatokat szerettem volna. Mi megalkottuk konferenzussal valamennyi oldal bevonásával, bár ezt is mondtam már ebben a műsorban is, az uglónak nincs ellenzéke, tehát aki zugló önkormányzati kormányzati képviselő, a zuglója, a kell képviselje. Ha ránézzünk a mi korfánkra, a demográfiai helyzetünkre, akkor látható, hogy a, a nyugdíjasokkal való törődés kiemelt helyet kell, hogy elfoglaljon. Erről beszéltem, hogy a silver programunk van, áldozatvédelmi programunk van, és itt a, egy jó szó a zuglóban, tehát uniós programokat hoztunk ide, hogy, hogy, hogy javítsuk a helyzetet a közbiztonság területén is. Sokat tettünk az idősek esetében, bekapcsoljuk őket a az egy adóláncunkban, ami azt jelenti, hogy otthon csak megnyom egy gombot, és, és akkor e, a, a zuglói kerületől szégen már cselők, tehát egy, egy, egyfajta riasztórend, egy képítésére is sor került rendkívül alacsony áron. Ezt úgy hívjuk mi, hogy zuglói egy cselekvési program. Mindenki elfogadta. Ennek az egyik eleme az, hogy átalakítva a szociális rendszerünket, amelyben egyik elem volt az úgynevezett átmeneti segélyintézménye, amelyre minden évben 60-70 milliót ö, fordítottunk. Most úgy döntöttünk, hogy akkor nem egyedik kérelmek alapján bíráljuk a lényegében ezeket a, az igényeket, hanem, hanem egy, egyfajta generális járv alapján határ figyelembe adjuk oda az embereknek elzsibetutolvány formájában. Tehát ez a rendszer az elmúlt időszakban is volt rendkívüli segély, átmeneti segély jogcímében dugóbb. Csak mi ezt rendbe tettük, tiszta rendezett formában, és azt mondtuk, hogy akkor egyfajta általános elvet élményesítnek. Ezt mindenki támogatottak. Menjünk egyel tovább. Uh, nagyon nehéz lesz... És, és még, egy, még egy megérzés. Azért, azért, azért az, hogy valakinek 50 és 100 forint környékén van a nyugdíja, azért az nem olyan sok pénz. Tehát a, akik ezt a cikket írták, azok ezek nem ismerik a magyar valóságot. 4 ezer igen igenis egy idős ember számára e, fontos. Úgyhogy, vagy egy újszülött csecsemő esetén 20 ezer fontot azok, azt gondolom, hogy minden pénz, amikor megszületik egy gyermek, jó jön annak a családban. Újszülött veszős csecsemő. Azt kérdezem tőled, hogy könnyű lesz-e, mert hogy én tudom, hogy nehéz lesz az elkövetkezendő hetekben, hónapokban szétválasztani a zuglói önkormányzat benne a te életedet a lendő választásoktól, mert hogy ezek nagyon sokszor összekeverednek, és ezeknek a szétválasztása semmilyen mechanikus módon nem megvalósítható ráadásul a sondaság a gyanú, a bizalmatlanság ezekben a hetekben és ezekben a hónapokban egy tízes skálán nagyjából már a kilencesnél, ha nem a tízesnél tart. Ez nem egy elméleti felvetés volt, hanem e, ugye a zuglói lapokban a február 13-aiban e, zuglói konzultációt hirdetnek a hetedik oldalon zuglói polgároknak hat kérdésben ezzel kapcsolatban van egy polémia a Vastagbőr blog és az egyik média munkatárs között Zuglói Önkormányzat, amely azzal kapcsolatos, hogy vajon mennyiben lehet egy ilyen konzultációban való részvétel, az adatbázis megteremtésének, vagy az adatbázis bűvítésének, vagy az adatbázis megújításának az eszköze. Az egyik kifejezi a gyanúját, a másik pedig azt mondja, hogy erről szó sem lehet. Én azt kérdezem harmadikként, hogy a megnyilvánulásaidban az ember lássa azt meg, amiben nincs benne április 6-a. Nagyon nehéz, természetesen én is azt gondolom, hogy a, az önkormányzati világot és a polgármesteri szerepet elválasztani a most. Jó, ez azért nagyon fontos, hiszen egy másodpercre várja Ez igaz? Egy, egy másodpercre várja, ugye ennek azért is van jelentősége, mert téged is elért az a hallgató, vagy egy másik hallgató ebből a szempontból, a személy egyre megy a mondandója, a fontos, és ez tiszteletben van tartva. A 14. keleti önkormányzat, nevezetesen Papcsák Ferenc, akár csak a 9. kerület, nevezetesen Bácska János, mint polgármester, ne tartson kapcsolatot pénzügyileg szervezett módon szerződés szerint egy olyan rádióműsorral és az annak helytadó adó rádióval, amely egyébként ellenzékként fogalmazza meg magát, nem baloldaliként, nem liberálisként, hanem ellenzékiként, és e tekintetben olyan kritikát tud megfogalmazni alkalmasint, amely kormányváltó hangulatot kelt műsorokban, néha pedig a kormánypártnak a kritikáját úgy fogalmazza meg, hogy az képese e vagy milyen jó lenne, ha képes lenne a megújulásra. Magyarul ennek a függvényében kell tudni ezt látni, hiszen nyilvánvaló, hogy ez a hang, ez a kritika ez elvileg jogos. Mi nem a Fidesz és a rádió színeiben kötöttünk szerződést, vagy Bácska Jánossal a Fidesz és a a, a rádió műsorom, hanem önkormányzat és rádió, önkormányzat és egy bt. Hol tudjuk meghúzni azt a határt, amire a hallgatónak azt lehet mondani, hogy önnek teljesen igaza van, az együttműködés azonban nem politikai, vagy nem országos politikai vonatkozású. Erről tegnap is beszéltünk, gondolom számodra nem újdonság a kérdés. Igen, nagyon nehéz ezt a, ezt a határvonalat, és én teljesen mértékben tiszteletben tartom ennek a rádió hallgatónak a a véleményét, amikor ezt a szerződést megkötöttük, és ezt a javaslatot kaptam, nagyon fontosnak tartottam, hogy mindenhol és minden irányban, miután én kezdtem, akkor idézőjelbe tettem ezt a kezdtem kifejezést, mert láthatóan most, most magunk között szóval egy akkor egy-től egy ezeket szeretett, egy 100 százis skálán a 3200 önkormányzatból, miért mindig csak az ugrói önkormányzat az, aki mondjuk a vastagből bőrfigyel vagy a varánus, pontból, pontról, pont, vagy nem, nem tudom akárkik. Hát miért az uglói önkormányzat az, aminek a tevékenységével sokat foglalkoznak, látják, vizslatják, népszava, egy országos napilap, ellenősen ezzel foglalkozik, nem tudom mennyi ideje, még sorolhatnám egyébként az organomokat. Ebből kiindulva, hogy láttam ezt a tendenciát nem csak én, hanem a munkatársén, gondoltuk azt, hogy akkor menjünk előre egyfajta proaktív módon, akkor beszéljünk a dolgokról, akkor lássák az emberek az zuglói önkormányzat működését, és az is gyakorlat volt, semmi akadálya nincs, hogy önkormányzati képviselők megszólaljanak az ugró önkormányzat által igénybe vett műsoridőzen, ugye aki jelentkezett, pedig megszólalhatott. Tehát semmilyen akadályát én nem gördítettem, meg nem mondtam, hogy azon, hogy akárki megszólaljon, és ezután is megszólalhat, akár kormánypárti, akár ellenzék, akárki megszólalhat ebben a hangságban, hogy így fogalmazzak, hát nincs akadálya. Tehát én ezt fontosnak tartom, hogy megjelenjünk ezek után, tehát egyfajta. Előre Jó, akkor azt a részt, ezt a részt tisztáztuk, a másik részhez pedig azt írja Varga Szabolcs, tehát Tisztelt Vastartből blog írja Varga Szabolcs Médiamunkatárs, munkatárs. a konzultációt érintő blog bejegyzésével kapcsolatban szeretném, ha kivit, kiavítának a bejegyzés azon részét, amely azt sugálja, hogy a konzultáció célja esetlegesen az, hogy adatbázist frissítsünk. A kérdőív kitöltése, amint az a bejegyzés az illusztrációként képen is látható, anonim, semmiféle adatot nem kérünk a kitöltőről, ez mind a zuglói lapokban megjelenő nyomtatott, mint pedig a www.zugló.hu oldalon lévő online változatra igaz. A konzultáció kuka.zuglo.hu zugló.hu érkező válaszok esetében a dolog természeténél fogva nem tudjuk elkerülni, hogy ne lássuk az e-mail feladóját, de ebből nyilván nem tudunk adatbázist építeni, más kérdés, hogy nem is ez a szándékunk. Ez szóval, ha a korrekt a céljuk, akkor ezt a javítást tegyék meg, kérem a Varga Szabolcs Média munkatás, mert ugye a vastagbőr viszont azt feltételezte, hogy ez lehet-e egy adatbázis bővítésé, szüksítéséhez eszköz. Tisztelettel emlékeztetnél, talán még beszéltünk is róla csak két ügyet ha említek meg, a BVSC Zugló ingatlan együttesének átvétele, amely most éppen már építkezés alatt áll, tehát most megkezdődik a tanosszó építése és folytatódik az a munka, amit már ugye beharangoztunk ebben a műsorban is. A BVSC átvételek kapcsolatban, amikor a képviselő első nem szavazta meg az indítványomat, hogy vegyük át azt, amit ők is kezdeményeztek, hogy vegyük át, valahogy lényegtelen. Illetőleg volt egy másik eset a Helmene úti rendelőbezárás, hogy bezárjuk vagy ne zárjuk be az egyébként régi, bár nem túl költséghatékony egészségügyi intézményünket. Talán emlékeznek rá, az uglóiak biztos emlékeznek rám, hogy az uglói konzultáció formájában egy nagyon gyors, és a médiák, a vonlapok, a mindenféle megkeresések úgy a véleményeket, bezárják, letárják. Több ezer, nem a... Az ellenzék volt az, aki arra indított, hogy akkor most akkor ne zárjuk be, illetőleg az átvétel kapcsán 8000 ember nyilvánult, meg gondolj vele, milyen sok. Tehát több mint 8000 ember kifejtett véleményét egy 130 ezeres településen, szerintem rendszerű volt. Azt mondták, hogy igenis az ugye önkormányzat meg ezt át kell vennie, mert ezzel gazdagodik. Megkérdeztük az embereket. Ez egy, egyfajta demokratikus eszköz, arra, hogy, hogy szűrjük a véleményt, amikor azt mondták az emberek, hogy ne zárjuk be, miközben egyébként egyfajta racionalizálási program elindult az egészségügy területén, hogy egy helyen és meghatározott formában, tehát az igazik, akkori főigazgató, amit meg a szocialista időszakban neveztek ki, és mi megtartottunk. Az akkori főigazgató úr, aki most nyugdíjas már, ő dolgozta ki a szakmai programot, és elfogadtuk a az Jó, e tekintetben még egy kérdés, csak azért, hogy másfél is tudjunk beszélni. Ugye lehet, hogy a következő kritika az lenne a mostani beszélgetés után, hogy vajon kiválasztja össze a kérdéseket, azok nem tendenciózusak-e, vajon minden zugló életét alapvetően befolyásoló kérdésről szólnak-e, vagy csak a pozitív propagandát segítik. Ennek érdekében azt a hat kérdést, amit megemlít a zuglói lapok, 15. év évfolyam, 24. évfolyam rosszul nem olvashat. Nem hát itt, itt, itt, itt van előttem. Egyetértel azzal, Egyet. hogy Papcsák Ferenc által előterjesztett és a parlament által jóváhagyott jogszabály értelmében a Városléget állami támogatásból 150 milliárd forint értékben a szöld feletek megőrzése mellett megújuljon. Fontosnak tartja, hogy a jövőben az fejlesztésében változott hangsúlyt kapjanak az uttak a járdák és a közteretek felül rendben tétele. azzal, hogy a további fejlesztésével hogy folytatni kell és létre kell hozni a városközpontot. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat továbbra is jelentős forrásokat biztosítson a köztárték, amelynek fejlesztésére a közbiztonság javítására. értesült -e arról, hogy az zuglói önkormányzat 600 millió forint plusz megtakarítással zárta a 2013-as évet? Egyet azzal a szándéka, hogy ezen összebből az újszülöttek, a nyugdíjasok és a rászülő fokozatosan támogassa az önkormányzat? Ez a hat kérdés. De ezekkel mi a baj? Nem azt kérdeztem, hogy mi a baj, azt kérdeztem, Jop. hogy vajon ez zugló életét, ez a hat kérdés alapvetően lefedi-e. Hát hogy nem? Jó, akkor menjünk tovább. Ha azt... Ezek egy nagyon fontos kérdések, tehát az, hogy azokat a mondatokat, meg ebben a teremben folytassuk, vagy ne folytassuk. Tehát mondjanak az emberek erről véleményt. Jó, rengeteg dologról kell még beszélnünk, és erre, ennyire mindenre nem is lesz idő. E... Tessék? Jó. Tehát mondanám, hogy lesz jövő héten csütörtökön, tehát márhoz egy hétre délután fél-öt órakor egy konferencia, szeretettem meghívja a Budapest Fővárosnak 14. kelet zugló önkormányzat nevében, megemlékezésünkre női sorsok a diktatúrában, fasizmus, kommunizmus és néhány gyalázatos történet a 20. századból védnök, papcsák, Ferenc előadók dr. Horváth Attila, Harasztigyai, Kassa Ildiko és német, Edith Linda ez a Szent István Király zeneiskolában lesz, a Kolumbusz utcában támogatók az ELTE állami és Jogtudományi Kar Holokauszt Emlékközpont Mi a rendezvény célja? Hát nagyon fontosnak tartom, hogy ez zuglóban nagyon súlyos problémák, nagyon súlyos drámák öténtek a, a diktatúrák időszakában Először is ugye 1944 a, most emlékezünk meg azok az áldozatok ebben az évben, akik, akik azok a konflikásaink, akiket elvittek az országból, és el, elpusztultak, meghaltak szegények, és mi erre szeretnénk emlékezni, de ezt egyébként már ezt a gondolkodást elkezdtük a Zugló Nemzetét konferencia sorozattal, amelynek egy kiadvány is született, a a gyermekáldozatok kapcsán, és ez egy nagyon fontos hiánypótló konferencia lesz, mert hiszen egyfajta specifikummal, hogy a nők hogyan vettek részt ezekben a, ezekben a drámákban, egyrészt elszenvedőként, akár a kommunizmust nézzük, akár a nácizmust, másrészt a, a végrehajtói oldalon, tehát hogy, hogy, hogy, hogy kik voltak ezek, hogyan is miként hajtották végre azokat a borzalmakat, már mint a női nemhez tartozó személyeket folyt egyfajta fontos specifikum, hogy oldaláról lett. Ezt a kezdeményezést kaptam Kassa Jürikó úrhögtől, aki, aki megszervezte ezt a konferenciát. Remélem, hogy nagy érdeklődéset tart majd. Lehet, hogy utoljára kellett, vagy utolsó. És, és remélem, bocsáss meg egy mondat, hogy nagyon sok fiatal is el fog oda menni az oktatási intézményeinkben is, promotáljuk ezt az eseményt. Hát, ha ö, érdeklődnek, egyébként ezt szoktak jönni sokan fiatalok is. És, és meghallják és viszik talán a hírét számtalan hír maradt kérzekről a jövő héten kell, hogy beszéljünk és sorrendjét tekintve lehet, hogy ezt a rendezvényt kellett volna utoljára említeni mondván, hogy e, akkor utána már ne essék semmiről se szó, de egy dolog erejéig visszajönnék a hétköznapokba, az úgynevezett egyszerű szürke hétköznapokra. E, azt mondjad meg nekem létszíves, hogy a közeljövőben zugló parkolási rendje, a tekintetben, hogy fizetős, nem fizetős, milyen változások lesznek, illetve milyen változások készülnek most éppen elő? A két helyszínen vezetünk be parkolási zónát, a szükséges egyeztetések megtörténtek, a szervezeti egység alakítás is megtörtént, tehát az Uglói Közbiztonsági Nonprofit KFT fogja majd végezni a parkolást, tehát is saját köjünkkel oldjuk meg. A közbeszerzés eljárás indult el a technikai eszközök vagy megvásárlására. Egyrészt az állatkerti körút mentén ö, ö, próbálunk rendet tenni parkolás kialakításával, hogy tehermentesítsük az ottani intézményeket és magát a Városligetet. másrészt pedig ugye a tizedik kerület már bevezett a gyakorlót és az Árkád környékén az téren. Az összes terén mi a Fülödi úti lakót, tehát lényegében Fülödi úti lakótelepet vezetjük be, legkeletre reagáljuk már, hiszen a parkolók, akik a, egyfajta pírpuszterként használtak a lakótelepek környéki részeket, most jönnek a Fülödi úti lakótelepre, és ott ingyen tudnak, meg tudtak még parkolni, ezért még bevezetjük az ugulyokat természetesen. Ez a legmagasabb zóná díjat fogja majd mutatni? Ezt nem tudom, vagy én nem tudok Akkor azt kérdezem tőled, hogy mikorra fog elkészülni testület. Hát vélhetően egyébként májusra, tehát az áprilisi testületülésen szeretnénk majd ezzel már foglalkozni, és a véglegesen reményeink szerint ki is alakul, és ez a kérdés, tehát már a parkolóórák felszerelése is megtörténik fizikailag. A díszabást pedig azt egy, egy úgynevezett rendeletben fogjuk meghatározni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jó folytatjuk. Habcsák Ferencet hallották, Zuló polgármesterét. A műsort az Zuglói önkormányzat támogatta. Kejfejáncsi vendége Mesterházi Atila. Nyilvánvaló, hogy ez a rádió és az én műsorom belép, az én személyem kint van a térképről, de ebben most kivételesen semmiféle szubjektív megjegyzés nincs is sértettség, mert egyébként aki olvassa a napi sajtót, az azt tapasztalhatja, vagy azt olvashatja, hogy azt írják, hogy Mesterházi Attila eltűnt a nyilvánosság elől, te itt voltál a múlt héten is, most is itt vagy. Magyarul ez a rádió és ez a, rádió, ez, a, rádió, ez, a rádió, ez nem része a nyilvánosságnak. De, de az RTL klub sem, meg az ATV se. Meg a sajtótájékoztatós ezek szerint. Én, én is mosolyogtam rajta, hogy hát, ha ez jelenti az eltűnni, akkor nagyon hamar még, még, még sok is lesz a, a szereplés, mert így azt hiszem minden második nap szerepeltem valahol az elmúlt két hétben. valami az, az, az érdek, hogy azt láttassák, hogy Mesterházi Igen. Attila nincs? Igen. Csak az, az érdek, hogy Gyurcsai Ferenc árnyéka rávető Mesterházi Attilára, így aztán Mesterházi Attila új neve Gyurcsai Ferenc. Lesz. Így van, és az összefogásnak is, ahogy én nézem, az új, új neve a Fizeszes médiában a Gyurcsány koalíció. De minket ez nem zavarta, Tettők csináljuk a dolgunkat, megyünk előre. Um, ez a műsor egyik alcímében, a sok közül azt mondja, hogy elválasztja a fontos a fontos talantól. És az ember csak amikor abban hagyja, gondolkodik el azon, hogy tényleg fontos dolgokról ez szó. Belét, hogy ez egy olyan műsorról máshol is mondhatnak ötlet, vagy mások is előállhatnak ötletekkel. arról, amit tőlünk pár száz kilométerre keletre zajlik. Ukráinában. Hát elképesztő, tegnap mi is kiadtunk egy közös közleményt is arról, hogy a saját eszközeinkkel, a, nem is az a lényeg szerintem, hogy most ellenzéki politikusok, mert ebben szerintem nincsen pártpolitika, hogy Ukrajnában, mi zajlik, az, az, az tragédia. Tehát egy... Mi zajlik Ukrajnában? Hát, hogyha jól néztem, tegnap a CNN olvastam a, a legutolsó híreket, akkor a 26 halottról számoltak be. Tehát egy olyan... De ez tényleg mindannak kapcsán, hogy a úgy, hogy az szívta vissza azt, amit később megpróbált visszaadni, hogy lehet ilyen előtárgyalás hát, folytatni. Én azt hogy gondolom, hogy hova. ugye szerintem nem mérte föl a, talán az ottani kormány, vagy az elnök, hogy a döntésének milyen e, erős következményei lehetnek, vagy nem hitt abban, hogy, hogy az a, a, a gyengének és nem megszervezetnek hitt elnök e, ellenzék, az, az, az ilyen hosszan kitart. Ugye itt arról szól a vita, hogy... Ukrajna kösöne e, Európa, az Európai Unióval olyan együttműködési megállapodás, vagy inkább Oroszország e, irányába orientálódjon, tehát nagyon leegyszerű, hogy most a keletet vagy a, a nyugatot választja orientációla e, az ukrán e, állam, és hát az ukrán nép, és ebből adódtak ezek a Viták, és ebből adódtak ezek a most már szó szerint fegyveres konfliktusok egészen elképesztő hát képeket. Te nem régen jártál Kárpát követően kellett kicserrünni az autódat is. Akkor a tapasztalatok, akkor miről szóltak? Akkor még nem állt lángokban Kijev. Hát akkor még nem, is, és ilyen értelmen jóval a konfliktus előtt volt ez még. És talán, vagy remélem, hogy akkor, akkor sem nagyon, de most nagyon érződik még talán itt a Kárpát-alján ezeknek az avargásoknak a, a, a szele. Inkább, bár inkább azt mondják, hogy nyugat-ukrajnában már szintén e, vannak e, e, ellenüntetések és megmozdulások. Hát az egész világ erre figyel. Tegnap, a, tegnap az amerikai Egyesült Államok elnöke is megszólalt ebbe az ügyben az amerikai külügyminiszter, a német külügyminiszter, e, az Európai Unió bizottságának az elnöke, tehát magyarul Sőt, amikor találkoztam mekkény szenátorral itt Magyarországon, akkor is egy ukrajnai látogatásra jött éppen visszafelé. Úgyhogy látszik, hogy, hogy nagyon nagy odafigyelés van erre a konfliktusra. Nem csoda, hiszen hát azért itt Európa ebben a, Európa ebben a körzetében nem, nem nagyon szokásosak. Hál' Istennek az ilyen, ilyen típusú zavargások. Ha már magyar, maradunk a határainkon kívül élő magyaroknál is, Hozzáteszem az ő választási lehetőségükről, Bevalami szintén én való elvesztettem, tehát Lepsénynél még meg volt, aztán elvesztettem a, a, a tájékozottságomat. Tehát a Boyer Gáborral beszélgettem, és abban felvet, mondott olyasmit, amit én már tehát nem tudom mihez kötni, hogy van -e esetleg valami új novum nyakó István után szabadon, a tekintetben, hogy hogyan szavazhatnak, a kettős állampolgárok, vagy a külföldön élő magyarok legyen az London, vagy legyen az Erdély vagy Kárpátalja. Mesterházi úr, ezügyben mi a helyzetben tényleg. Hát nem, nem, nem egyforma szabályozás, és mi ezt többször kritizáltuk, valószínűleg nem véletlenül nem egyforma szabályozás. Azok a határon túli magyarok, akik elnyerték az állampolgárságot és regisztráltották magukat, azt, jó az emlékem, akkor az körülbelül most azt hiszem 170 ezer ember körül van. Többen kértek ennél állampolgárságot, akik regisztráltatták magukat, hogy ők szeretnének szavazni a magyar választásokon, már magyarországi választásokon. Azok olyan 170 ezeren vannak. Na most ők szavazhatnak például levélben. Mi erősen kritizáltuk ezt a formáját a szavazásnak, majd amikor eldőlt, hogy létezik ilyen hogy levélben szavazás, akkor azt kértük, hogy azok a magyar állampolgárok, akik nem most kapták meg az állampolgárságukat, hanem valamiért, leginkább mondjuk ett, ett, emiatt a kormány miatt esetleg külföldre mentek, és sokan vannak ilyenek, hiszen 500 ezes nagyságrendről beszélnek, akik külföldön dolgoznak, London, Ausztria, Németország és több Európában, azt kértük, hogy akkor ők is szavazhassanak levélbe. Hát hiszen ők is tartósan külföldön tartózkodnak, tehát nem tudnak csak úgy hazaugrani. Na most ezt a kormány a fideszes többség nem engedélyezte. Valószínűleg a tétel abból fakad, hogy a határon túli magyarokról azt feltételezik, hogy inkább a fidesz szavazói, azokról a magyarokról pedig, akik mondjuk elmentek Magyarországról, munkahely reményében, vagy biztosabb megérhetés reményében. Hát őrülünk meg azt feltételezik, hogy az a Ezeknek a, a szavazókörzeteknek a, szavazó a kialakításáról mit lehet tudni, mert tennap olyan adatok hangzottak el, mely szerint több tízezer, vagy ki tudja hány embernek jutna egy szavazó között. Én nem szeretném a hallgatóimat kétségek között, vagy rossz információ. Én szerintem ez mondani. a legfontosabb, amiről beszéltem, hogy ez egy nagyon jelentős különbségtétel, amit szerintünk jogilag se lehet magyarázni, ugyanis azt, azt eszék elképzelni, hogy mondjuk egy Londonban élő magyar, az csak a nagykövetségen szavazhat. Vagy mondok én, még egy példát, mondjuk egy Amerikában élő magyar, az csak a nagykövetségen, ha ott dolgozik, szavazhat. Na most azért el lehet képzelni, hogy akár még London, London-t is elérni, egy másik városról, de az Egyesült Államon mondjuk egy igen, másik... Egy hely? Igen, igen, igen, igen. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy jelentős mértékben leredukálódik azoknak a száma, akiknek fizikailag esélye van szavazni, hiszen hát a nagykövetségen kell sorban állni, és hát azért... korábban még arról volt, hogy bérelnek helyeket, vagy ez már le vagyok maradva egy orszó? Hát inkább az a határon túli magyarok esetében vetődött föl, hogy az is egy megoldás lehet, hogy... De hallottam halottam azt. Az akkor lehet, hogy az a kókósza hírót... Te biztos, vagy? Igazából ez a legnagyobb különbségtétel a kétféle szavazási mód között, hogy az egyik szavazópolgár, aki külföldön él, az szavazhat levélben, és a másik szavazópolgár, amelyik szintén külföldön él, az pedig nem szavazhat euh, levélben. Bármelyik lett volna, hogyha konzekvensa a szavazás Ebben persze volt jogi csúcsavar, hogy ez miért van így, de alapvetően lényegét tekintve szerintem az az ok, hogy a határon túli magyaroktól azt várják, hogy rájuk szavazzanak, a, a úgymond külföldön élő magyaroktól pedig inkább azt várják, hogy ellenük szavaznak, és ezért nem szól ez másról, mint szavazott maximalizálásról és hatalom megtartásról. Nem száll le az ellenzéki média arról, a kormánypárti média arról, én már azt se tudom, mi milyen média, Mesterházi Attila Washingtonban azt mondta, az MSZP-nek nem érdek, hogy választási megfigyelők érkezzenek Magyarországra, mert az ő jelentik legitimálná választás Ebből az derül ki, hogy a magyar szocialista párt a vereségre készül, mert a saját győzelmüket nyilván nagy örömmel legitimálhatna, fejtette Kiszája József a hír TV P8 műsorával, ami gondolom azért lett P8, mert nem csak pénteken 8-kor adják. Ez már a múlt héten is hír volt, két hete is hír volt, mert ugye te nem a múlt héten jöttél vissza az Egyesült Államokba. Nem egy erről nem nagyon szállnak le, hogy te valójában már arra készülsz, hát most, hogy a vereséget a választási csalás. Az egész kommunikáció ezt. ugye erről szól, hogy hát senki más nem nyerhet, csak a Fidesz. Hát ha megnézzük a különböző nyilatkozatokat, meg a különböző házi közleimkutatókat, akik milliárdokat kapnak, akkor hát lassan annyi szavazó a Fidesznek, hogy emettek te is, meg én is, meg mindenki, ő rájuk szavaz. Hát, Ugye én azt mondtam, hogy Magyarország problémáit Magyarországon kell megoldani, és ezt tartom is magamat, tehát sem az Európai Unió, sem az Ebes sem más nemzetközi szervezet, de sem az ENSZ nem fogja tudni megoldani azt a problémát, <coughs> amit bocsács, amit a magyar választópolgárok tudnak megoldani, nevezetesen, ha le akarják váltani ezt a kormányt, mert rosszabbul élnek, mint korábban, és a mostani statisztikai adatok vagy elemzések azt mutatják, hogy 10 magyarból nyolcnak csökkent az életszínvonala az elmúlt négy évben. 60 éve nem voltak ilyen rossz mutatói, szociológiai mutatói az országnak. Tehát nem csak, hogy bővül a szegénység Magyarországon, hanem mélyül is emellett az emberek minden napokban megélik azt a félelmet, hogy elveszíthetik a munkahelyüket, fizetésükből nem nagyon tudnak sokan megélni. És hát azt látjuk, hogy itt a fantasztikus siker propaganda ellenére mégiscsak tegnap azt a 314 forint környékén is járt az euró, ami azt jelenti, hogy nagyon sok magyar családnak újabb és újabb megterhelés jelent e, törlesztő részletek formájában ez. Tehát aki le akarja váltani ezt a kormányt, e, annak ránk kell szavaznia. Aki hatalomba akarja tartani, ezt természetesen e, szavazhat a, a Fideszre, de világos is AB tesz. Most azon akár, a mi, le, mi a helyzet a megfigyelőktől? Én ezért mondtam azt, hogy ezt itthon tudjuk megoldani, ezt a kérdést a választások tisztasága felett. Mi tudunk örködni választópolgárként, úgyhogy. hogy nekik kétszer annyi aktivistája, van, mint az emberek. Nincsen ellenzéken. neki kétszer annyi aktivistája. Hát azt mondom, hogy mit ír a magyar nemzet Bocsánat, ebbe a témakörbe, az hazudnak be, amit akarnak. Mi nem hazudtunk, hanem mi a valós számot mondtuk. Mi a 30-40 ezer aktivistával rendelkezünk, akik már, hogy mondjam, a foghatóan itt vannak. És dolgoznak, de például a napokban éppen mondták a kollégáim, hogy egy nap ezer új aktivista jelentkezett a, a, az MSP honlapján keresztül, hogyha jól emlékszem, úgyhogy bővül nálunk is ez a kör. Tehát igazából az a, az a helyzet, hogy akkor lehet biztosítani azt, hogy a Fidesz ne tudjon csalni, hogyha minél magasabb a részvételi arány, hiszen minél magasabb a részvételi arány. A választási kevésbé... csalások, miközben erről permanensen előjönnek, de tudommal azért Magyarországon olyan nagy számban erről nem lehetett hallani. Hát eddig. De eddig, eddig arról sem lehetett nagyon hallani, mondjuk, hogy összeomlik egy választási informatikai rendszer 45 nappal a választások előtt. Hát egy tegnapi hír, hogy jól láttam valamelyik internetes portálon, hogy nem működik összeomlott a rendszer. Előtte 13 jelöltünknek rosszul adták oda a regisztrációs íveket, amivel mehetett volna, rosszul nyomtatták ki, vagy rosszul töltötték ki, azt mondta, ez nem hiba, hát, nem tudom, hogy micsoda, hogyha nem hiba az, hogy nem úgy adják ki, ahogy azt eleve a el volt volt. Sorrende volt probléma, volt probléma hát, hogy, hogy nem nálunk 13 ilyen uh, körzet volt, de maga az egész regisztrántős folyamat a jelöltjeink uh, visszajelzései alapján egy sokkal lassabban, sokkal bonyolultabban ment, mint uh, korábban bármikor. Tehát az látszik, hogy, hogy, uh, hogy oda kell figyelni, de erre azok az emberek tudnak odafigyelni, akiket mi is úgymond nem csak, hogy regisztrálunk és felkérünk, hanem képzünk is. Ők az úgynevezett delegáltak. 11 ezer szavazókör van Magyarországon, tehát elég nagy a szám. Ide mi úgy számolunk, hogy legalább ennek a dupláját, tehát mondjuk egy 22 ezer ember kellene, akik ezekben a szavazókörzetekben azt figyelik, hogy a Fidesz ne tudjon trükközni a, magában a, a szavazókörökben. Na ők azokat miért adottnak Hát például lehet jelenteni azt, hogy, hogy mondjuk ahogy jön be egy állampolgár, hogy kipipálják a nevét, tehát hogy Fiala János jött szavazni, a kipipálják, hogy itt volt Fiala János. Hogyha Fiala János szerepel a, akármelyik pártnak a korábbi listáján, a olyan listán, amihez ami ő adta a saját maga beleegyezését, hogy ő aktív támogatója egyik vagy másik pártnak, akkor az ottani delegált, jeleszhető, hogy oké, okay, kipipáltuk, ez rendben van. És akkor van még három másik ember, aki rajta van a listán, de az még nem jött szavazni, akkor le tudja adni a jelzést abban, hogy kéne szólni még ennek a három embernek, hogy jöjjön. És tehát magyarul például egy ilyen, de van egy számos más olyan ö, apróbb dolog, amire oda kell figyelni szava, a mozgóurnákkal, ö, ne tudjanak trükközni, stb. stb. stb. Tehát ezért kell ezeket az embereket megtalálni, akik a szavazókörök, szavazókörökben ott vannak. Ebben mindenkinek a segítséget kérem így is, hogyha valaki rá tud szánni egy, egy napot Magyarország érdekében, akkor, akkor kérem jelentkezzen bárhol, ahol az összefogás pártjai elérhetők. Ma ve. 2014. február 20-án mekkora a részvételi arányal számos? Mi 65 százék fölöttire? Maga a kampány amely talán vasárnap kezdődött, vagy pár nappal korában, pár nappal később, az ellenzék szempontjából miről szól? Beléd, vagy el kell menni? E, hogy mondjam, tehát például, ha az előbb szó volt a külföldön élő e, magyarokról, akkor, egy hát, egyet, ha ők mi, nem is tehát Te, te még mész hozzájuk? Nem, nem, nem. Hát itthon, itthon tudsz vagy, több választópolgárral e, találkozni, tehát nem tervezem. De például... Ő helyettük, ha már nekik nem engedik meg a levélben való szavazás lehetőségét, akkor például ő helyettük az itthon maradott családjuk tud szavazni. Tehát ha arra akarnak szavazni, hogy ezek az emberek haza tudjanak jönni, haza akarjanak jönni, hát akarni biztos akarnak már csak a családjuk miatt is, meg a Magyarország miatt is, de hogy haza tudjanak jönni, az kormányváltásra van szükség. Tehát ha ők mondjuk Londonban nem is tudnak szavazni, akkor az itthon maradott családtagjaik, szüleik, azok azért tudnak értük is úgymond szavazni. Tehát ilyen szempontból talán az is egy érdekes dolog, hogyha valaki azért megy el szavazni, hogy a londoni élő gyermeke, fialánya, lánya e haza tudjon térni rövid időn belül, ahhoz pedig kormányváltás kell. Nekünk arról szól ez az egész, hogy hogyan lehet az embereknek <kül> nagyobb biztonságot adni. Hogyan lehet, de biztonságot szélesen értelmezve természetesen. Tehát egy részről egy munkahelyi, biztonságot, egy tisztes fizetéssel kapcsolatos, egzisztenciális biztonságot, hogy ne csúsztom le a középosztály, hogy mindenki inkább, úgymond felfelé tudjon menni ezen a, a társadalmi mobilitási e, lépcsőn, hogy igazságos e, politika, igazságos társadalmi politika jellemez az országot, hogy a gazdaság növekedjék, munkahelyeket tudjunk e, teremteni, hogy a demokratikus értékek, keretek helyreállítása kerüljenek, és, és megerősítésre kerüljenek. Tehát nagyjából, nagyon le kell egyszerűsíteni, akkor arról szól, hogy egy modern, európai, igazságos magyar köztársaságot akarunk, és azt a három válságterületet, amit a Fidesz kormányzása okozott, ami a demokratikus válságot, egy szociális válságot és egy gazdasági válságot jelent, ezt kezelni tudjuk a következő kormányzati ciklusban. Bár Orbán Viktor beszédéből kidört, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere az maga valami olyan világból jön, amely nem kívánatos a jövőben sem. De világos volt a beszédem, tehát én ezért mondtam a saját évértékelőmben korábban, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ők lebontották a fékek és ellensúlyok rendszerét, hanem egyszerre fordítva működtetik. Tehát ugye ez a, ez a rendszer, a jogállam az arról szólna, hogy a kormány vagy a hatalom túlkapásaitól, túlterjeszkedéseitől, visszaéléseitől védje a népet az állampolgárokat. Most ehhez képest most ők egy olyan rendszer csináltak, ahol a néptől védik a hatalmat, ami egészen torz világszemületet tükröz. Volt egy esemény a múlt héten, amely Állítólag amiatt maradt el, mert egyeztetések maradtak el, hogy most akkor Gyurcsány Ferenc évértékelője megelőzze egy másik eseményt, amiről úgy volt szó, hogy az pénteken lesz, vagy csütörtökön. Az mi lett volna, ami a múlt héten lett volna, de elmaradt? Múlt héten? Szerintem az a budapestiek szerveztek volna egy, egy kampány eseményt rendezvény, csak nagyon sok esemény torlódott egymás után. És ezért változtattak az időponton, tehát a, a, pár héttel elcsúsztattuk, ezt úgy tudjuk jobban beilleszteni a kampányba, meg a nagyon sok kampányesemény, ami a különböző Aki ebből adott részéről és a különböző... Bocsánat, magas... az, az nem jó, hogyha az összefogás pártjai részéről ugye egymásra rátakaró, vagy nagyon egymásba beleérő rendezvények vannak, mert akkor ugye a média is kisebb intenzitással tud tudósítani róla, tehát mi úgy próbáljuk megtervezni mind az öt pártnak a a rendezvényeit, hogy azok hát kellő ütemezéssel és folyamatosan Csak hogy az utolsó a pillanatban a változtatás, vannak politikai nyilatkozatok, és a, a kormánypárti sajtó, amely most már meglehetősen széles, azt a látszatot akarja ebből e, levonni, vagy azt a látszatot kelti ez alapján, hogy olyan egyenetlenségek és olyan egyeztetési hiányok vannak az ellenzéki oldalon, amely valójában az ő működésképtelenségüket bizonyítják. Hűsége hát, ad, ne foglalkozzak. Um, amikor uh, Gyurcsány Ferenc év értékelője volt, akkor annak is jelentőséget tulajdonítottak, hogy ki volt ott, ki nem. Ennek mekkora jelentőséget tulajdonítsa ma az ember. Mekkora az egység az összefogás volt. És szerintem az rendben van, tegnap is volt egyeztetésünk, tehát ugye milyen folyamatosan rendszeresen egyeztetünk minden héten, meg hát telefon, személyesen is és telefonon is. Tehát számomra inkább az derült ki, hogy nem is volt több kétség, hogy ennyire sokféle politikus, ennyire sokféle értékrendet képviselő személyiséget hogyan lehet, úgymond, folyamatosan zöggenőmentesen egyben tartani, és azt kell, hogy mondjam, eddig nem volt szinte olyan pont, ahol <kül> nagyon hamar ne tudtunk volna megállapodásra. Akkor élőződni. egy újdonságot tegnap az inforádióban, talán tegnap azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy a smuk andorféle szociáldemokratákat is be kéne venni az összefogásba. Ez elképzelhető-e, vagy sem? E, eredetileg ugye az volt a, az álláspont, hogy azokkal a, a pártokkal tárgyalunk, akik úgymond saját maguk is kértek saját maguknak egyéni kerületi, választókerületi úgymond, helyet és listás helyet. Korábban ezt a, a szozdemek nem tettek ilyen kérést, ők inkább egy, egy program alapú együttműködésben gondolkodtak. Ennek a programnak a, az elemeit a, pont a szövetségeseink egy része nem tartotta elfogadhatónak, így tartalmállapul nem sikerült korábban megegyezni, most pedig azt látjuk, hogy, hogy ők eldöntötték, hogy egyedül kívánnak indulni a választásokon. Voltak ilyen tapogatózó tárgyalások, de ezek oda vezettek, amelyek arról szóltak, hogy ők külön mérettetik meg magukat. Hogy majd ez a választások végig is így marad de hogy mind a 106 körzetben, mindenhol lesz-e jelöltjük, azt nem tudom, ezt majd a jövő eldönti, de alapvetően most én azt látom, hogy ők külön szeretnének indulni, és nem akarnak úgymond bővíteni ezen a mostani összefogáson. A, a heti választ címlapján volt Suslág János árnyéképével, hogy milyen üzleti pártok jelennek meg. Ez mennyire fogja zavarni egyébként a 2014-es választás, vagy ez csak arra jó, hogy a figyelmet eltereljék? Hát, ez szóval az nem olyan lényeges Történetem. A modern Magyarország beállása az összefogás mögé, miközben konkrét helyet nem kapnak, ennek mekkora jelentősége van? Én szerintem egy nagyon korrekt megállapodás sikerült kötni, hiszen Bokos Sajos pártja tulajdonképpen egy hasonlóképpen programalapú együttműködést kért és kapott, tehát a megállapodása az mind a két fél részéről. Eh, hogy mondjam, örömmel köttetett, vagy, vagy megelégedéssel köttetett. Ugye itt egy négy pontból álló megállapodást írtunk alá, ami, ami tulajdonképpen Magyarország problémáira adott válasznak akár a, a, a négy pillére is lehet, vagy négy fontos sarokpontja is lehet. Ezek általában az alkotmányos keretekkel, a magyar gazdaság helyzetével, a demokrácia állapotával kapcsolatos kérdések. De például szerepel benne az is, hogy elkötelezzük magunkat a, a kétfordulós arányos választási rendszer mellett, hiszen ez egy ilyen típusú választási rendszer azért az nagymértékben segítené a kisebb pártoknak, vagy az új pártoknak a belépését, megjelenését és megmérettetését egy választáson. És akkor utána, egy, mondjuk egy forduló után, hogy ez régen mindig volt, mindenki könnyebben tud stratégiát eh, alakítani, vagy, ki, vagy eh, stratégia mellett dönteni. Most ez a rendszer, ez Más, tehát Magyar, ez egy, dolgoztunk rajta körülbelül egy, egy, egy hétig, tehát volt számos tárgyalás az elmúlt napokban, de végül egy olyan szöveget sikerült összeállítani, ami 100%-ban mind a két férsőt, úgy mondom, hogy mind az öt együttműködő párt, tehát az összefogás pártjai számára is elfogadható volt, és a MoMA számára is elfogadható volt. Most ezt köszönhet érte. Az, hogy több szólamú az összefogás, és emögött internetes portálok és újságok egyenetlenséget bélnek felfedezni, miközben korábban sohasem volt ilyen helyzet, ezzel mit kezd az egyik fő komponens? Én nem tudom, hol vannak ebbe egyenetlenségek. Mesterházi Fékez, Bajnai ugrik, Gyurcsány Rángat, Origó belejött, vagy most Lendvaj azt mondja, hogy legyen árnyék kormány, vagy ne legyen árnyék kormány. Tehát, tehát meg annyi informátorunkra hagyatkozva, de informátorunk nevét nem megadva. Hát most akkor kezeljük jó. ezen a szinten, jó? De akkor ezzel kapcsolatban nagyjából egy tízes skálán nyolc álhír. Igen. Na kilenc inkább. És ennek mi a magyarázatban? Hadd ne menjek bele, mert Hát, ha nem tudnám úgy elmondani, hogy ne, bántsak meg valakit. Meghallgatva Orbán Viktor évértékelőjét, te milyen következtetés mondtál le Azért mondtam, hogy egy hazug meggyáva beszéd volt, mert e, ugye csak az hiányzott belőle, ami a mai magyar valóság. Pedig egy évértékelőt, ugye főleg egy miniszterelnöktől, e, hát azt várná az ember, hogy elmondja, hogy milyen problémákat lát az országban, de a miniszterelnök semmilyen problémát nem látotta az országban. E, Miközben még egyszer mondom négy műlő ember meg a létnő környékén él és 500 gyerek valamilyen formában éhezik Magyarországon. A zárom ugyanazon szinten van nincs jelentős GDP növekedés, csak hogy mondjam, állami eszközökkel tudják följebb tolni, meg statisztikai trükkökkel a foglalkoztatás, hogy jól nézzen ki a szórólapokon, tehát ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy még egyszer csak a valóság, meg az emberek hiányoztak az évértékelőből, és ahogy látszik, nem is merte szembesíteni a saját közönségét a miniszterelnök azzal, hogy bizony, hát az emberek nem úgy érzik, hogy a kormány jól teljesítene. Az origót már e tekintetben zárójelbe raktok, akkor a HVG-t is zárójelbe rakhatjuk-e? mely szerint vitát a baloldali ellenzéke belül annak a kérdésnek az eldöntése, mikor és hogyan indítsák a miniszterelnök jelölt kampányt. A hvg.hu úgy tudja, az MSZP izraeli kampánytanácsadója annyira felkapta a vizet, végül Mesterházi Attilának kellett közbeavatkozni és elsimítani az ellentétet. Szintén meg Hát Könyörgöm, tehát a, a miniszterelnök jelölti kampány az a miniszterelnök jelöltnek a dolga. Tehát ebben, hogy mondjuk, mondjam, a szövetséges partnereknek az a dolga, hogy ezt segítség támogassák. Ebben állapodtunk meg. Tehát arról, hogy én hova megyek, hány helyre megyek, a jelöltekkel egyeztetünk értelemszerűen, annak a formáját meg mi magunk találjuk ki. Tehát én azt mondom, hogy ennyi butaságot, bocsánat, már rég hordtak össze valamiről mint hogy az elején is kezdett, hogy úgy eltűntem, hogy minden nap szerepelek a médiába tulajdonképpen. Igen. Tehát, hogy ez most, most, ezen a hülyeség szinten tudom ezt csak kezelni. Egy kampányt tervezni kell, lépésről lépésre. Nekünk nincs annyi pénzünk, mint amennyi Simicska Lajosnak van és a Fidesznek van. Nekünk nincs akkor a média felületünk, mint ami a Fidesznek van, hiszen már a közszolgálti médiától kezdve már ugye a hírek vagy álhírek mindegy okán már a TV2-t is oda sorolják, Hát innétről kezdve azt kell, mi nekinek érteni, hogy hát nekünk a végén kell hajrázni, mert akkor dől erre a meccs. Nekünk a saját erőforrásaink azt nem teszik lehetővé, hát nézd meg a plakátokat. Tehát annyi plakátot tettek ki, hogy eldobsz egy követről, egy fideszes plakátot találsz el? Hát mi még az utcai jelenlétben sem tudunk ilyen formán felvenni a versenyt vörök, mert effektív versi Micskala is letarolta ezt az úgynevezett outdoor plakátpiacot, és a nem tudom, 8-ból 5 cég az hozzá mellett, kötődő A tekintetben hogy az országos kereskedelmi csatornák úgy döntöttek, hogy nem adnak le politikai reklámot. Hát most, hogy mondjam, dühös vagyok. Nem, én nem így mondanám, hogy, hogy, hogy dühös vagyok. Azt mondanám ezzel, hogy van ennek egy jó oldala, hogy így kevesebbe kerül a, a, a dolog, mert nem kell legyártani egy, egy kampányfilmet. más oldalról természetesen nem jó ez nekünk, hiszen minél többet látnák az ellenzék összefogásnak a jelöltjeit, vezetőit, minél többször tudnánk beszámolni a saját programunkról, annál több ember csatlakozhatna hozzánk. Tehát ez az egész arról szól a Fidesz részéről. Az összes újságcikk ezt sugallja, hogy bezzeg a Fidesznél minden, hogy milyen rendben megy, nálunk meg minden döcög, meg amúgy se lehet nyerni, meg alacsony lesz a részvétel. Tehát magyarul a Fidesz el akarja tántorítani a szavazókat attól, hogy elmenjenek szavazni, mert azt látják, a 65 vagy 60 fölötti ember megy a minél magasabb százalék, annál nagyobb a biztonsága annak, hogy őket elzavarják a csodába. Ezért akarják az a részvételt csökkenteni. részvétet részvételt hogyan tudják csökkenteni? Úgy, ha azt mondják a népeknek, hogy kérem, nincs értelme elmenni szavazni, mert ezek úgy tudnak nyerni. Minden újságcikk mögött, kiszivároktatás mögött ez a stratégia húzódik meg. Az embereknek meg persze azt kell eldönteni, hogy kezükbe veszik-e a saját sorsuk irányítását, vagy úgymond ilyen fotelforradalmárok maradnak, hogy aztánk, hogy otthon szígyük a rendszert, de nem megyünk el szavazni. Számos olyan példa volt az elmúlt 24 évben, volt, ahol három szavazat döntött, egy, döntött el, el az egyik választókörzetet. Másik körzetben korábban egy szavazat döntött el egy választókerületnek a sorsát. Tehát az az érvelés, hogy valakinek nem számít a szavazata, az Fényszerűen nem igaz, hiszen egy-egy szavazatból tevődik össze a sokaság, és bizony lehet, hogy ez egy kiélezett választási szituáció lesz, ahol minden egy-egy plusz szavazat is rendkívül sokat hozhat adott esetben a demokratikus elenzéknek. Tehát mi arra buzdítunk mindenkit, hogy aki elégedetlen ezzel a kormányjal, akinek ez a kormány valami rosszat tett, és ezt most tágan értelmezel, nem csak egzisztenciális értelemben, az kérem menjen el, szavazzon ránk, mert nekünk van olyan programunk, ami kezeli az ő problémáikat és képesek is vagyunk ezt végrehajtani. Orbán Viktor nem válaszolt sem szóban, sem levélben a mazsihisznek, viszont a legutóbbi magyar közlegyből kiderült az, hogy májusra halasztották a szabadságtéri emlékműnek a megvalósítását, hogy aztán ez tényleg létrejön -e, vagy sem. Azt ma február 20-án nem lehet tudni, mint hogy azt se lehet -e tudni, hogy egyébként ezt elhalasztják, mint ahogy arról a kormányülésről, ha egyáltalán ez egy kormányülésen született, de faktó. Uh, semmilyen hír nem szivárogott ki. Füzele kommentárt egyébként ez az információ. Hát, ez megint ez a hülyére nézik az embereket. Hát attól, hogy nem március 19-én avatják fel, hanem nem tudom május 31-én, nem tudom mi van ebben az új kormányhatározatban. Mi a meghátrálásokat? Azt, hogy félnek, hogy ez akkora nagy felháborodás okozna választások előtt, hogy ez befolyásolja a választásoknak a végeredményét. Ehelyett e azt mondják, hogy hát a választások előtt nem, meg majd összekacsintunk a zsidó szervezetekkel, hogy értsék meg, most artvesztés miatt csak eltoltuk, de majd nem lesz belőle semmi se. Aztán amikor túl vagyunk a választásokon, azt mondják, akkor meg ma úgyis mindegy. De nem skandalom eltekintetben az, ami pinteken történt Esztergomban, egy hajdan vagy zsinagógában, amely most már nem zsinagógakép üzemel, és ahol megtörténhetett az a csoda, ami Londonban nem, ahol a hájtpartba kellett mennie Volagábornak és Pörzse Sándornak, míg itt talán volt 100-150 tiltakozó, de ők nem tudták megakadályozni azt, hogy Pörzse Sándor és társai bent egy olyan gyűlést tartsanak, ahol Pörzse Sándor szájából egyébként ilyen grunszöveg is elhangozhatott. Nem. A magyar társadalom, elnézést, hogy ezt túl tágra nyitom az ajtót, immunhiányát mutatja, hogy ezt nem tudták megakadályozni. Nem szocialisták, nem ellenzékiek, ez öztársadalmi érdek lett volna, de nem a jobbik politikájával kapcsolatban, hanem őseink és halottaink tisztelete okán. Tess, egyetértek. Mi tiltakoztunk, ott voltunk, a, a pártnak az Eszter elnöke szintén a tüntetésen, korábban többször felszólította, ő is civil szeretek is rengetegen, de én mit érzel a akkor Tétény Jéva, aki egyébként egy potenciális miniszterelnök jelölt volt melletted? Azért nem e, mondjuk. Tehát azt mondtam potenciál. Igen, hát attól potenciál. Azt mondtam, hogy potenciál. Nem csak azért mondom, mert pont, pont azt nem értettük ott sem, hogy, hogy azért, hogyha. Ha, tehát legalább akkor egy demonstrát, Tehát, hogyha hogy mondjam, ha egy politikus még nem tud aktívan, és most általánosságban beszélek, megoldani egy problémát. Akkor legább a jelenlétével például Én tudja az demonstrálni, mondtam, hogy, hogy, hogy, hogy de akkor se vele. Egyet nem tudtam megoldani, nincs hozzá jogköröm, hatásom, lehetőségem, és akkor ezt mindenki tudomású ez, hogy ilyen van. Na de hát akkor egy politikai jelenlét, egy, egy, egy bátor politikai beszéd a rendezvényen, vagy egy tényszerű, de igaz, igazatmondó, az igazságot kimondó Különösen olyan politikustól, akinek még országos média figyelmet is vonzó képessége van, hát az minimum elvárható lett volna. Meg az, hogy ha már konkrét ügyről beszélünk, akkor amikor a polgármester azt mondja, akadályoztató van, akkor ne a jobbikos eh, politikus nevezzen ki alpolgármesterként városvezetőnek, mert az is egy világos szimbolikus, hogy mondjam, jelzés tud lenni, hogy a jobbikkal, hát én kezdve nem működünk sehogy se együtt. Paks szintén témája a kampánynak, függetlenül attól, hogy nem mindenki atomfizikus, Gyurcsány Ferenc azzal van beégetve, hogy a 90-es években tanácsadóként mennyit vett fel, ebbe már lassan ég befelé e, Megyesi Péter is. Rád itt most az az árnyék vetült ez a mai magyar nemzet, Mesterházi Attila Francia Áreva céggel egyeztetett a bővítésről, tavaly titokban tárgyalt. Mit lehet erről tudni, vagy mit nem? Hát ugye a, vegyük ketté egyrészt az, hogy valaki dolgozott a Paksi Atomerőműnek, elvégezte a munkát, ezért kapott egy megbízási díjat, az szerintem egy üzleti tranzakció, sőt ebből ugye, az, az annyira csavaros a logikája a magyar nemzetnek, hogy igazából ugye ebből az derül neki, hogy nekünk támogatni kellene, teljes melszélességgel azt, amit a kormány csinál, mert hát hiszen korábban is voltak cégek, amelyek dolgoztak a paksi atomerőmének, és azon profitot tudtak realizálni, egy úrcsány Ferenc, másik, harmadik, akiket írogatnak. Most ezt képest mi azt mondjuk, hogy szerintük ez nincs így jól, ahogy a kormány ezt csinálta, mert minden társadalmi vita, előzetes egyeztetés, politikai, szakmai, társadalmi egyeztetés nélkül egy személy, a miniszterelnök eldöntött egy több mint 3000 milliárdos, tehát nagyon drága projektet, amivel eladósította az országot 21 évre. Mi világosan mindól elmondtuk, hogy mi nem az atomenergia ellene, ellen vagyunk, nem a Oroszország ellen vagyunk. Hát a mi kormányunk idén gyümölcsözőbbek voltak kereskedelmi szempontból, vagy a gazdaság szempontjából a kapcsolatok Oroszországa, mint jelenleg. Azt mondtuk, hogy ezt így, ilyen formában, ilyen áron nem jó, hogy eldöntés meg, meg akarja csinálni a kormányzat. Most azok pedig, akik korábban dolgoztak, hát aznak az lenne most az érdekük, hogy nagyon támogassák. Hát hiszen hát, később megint kapnak majd valamilyen megbízást ebből. Tehát magyarul az az De álláspont... nem beszélve, csak ebben nem akarok elmerülni, hogy a teljesítés igazolást... Boxnak kell tudni felmutatni, az nem Gyurcsány Ferenc dolga. Hát, 17 évvel ezelőtt. Hát, de nem 16 csak az, hanem ezelőtti. hogy az, a, az, az annak a felelőtlensége, aki kifizette, az másik kérdés, hogy büntetőjogilag megáll-e bármilyen tényállás, ha a fél nem csinált semmit, de hogyha egyébként az van, hogy ők dolgoztak, de nincs meg a teljesítési igazolás, az nem Gyurcsány Ferenc bűne, vagy Mesterházi Atila bűne, vagy adott esetben Orbán Viktor bűne lenne-e. De te mit tárgyaltál? A ráadásul, bocsánat, tehát hát, hát merül ez. Tehát ugye a teljesítés az volt, tehát ebben nincs ilyen, ez arról szól, hát ez az egész hajció arról szól, hogy mi most megváltoztattuk az álláspontunkat a korábbihoz képest. Mi azt mondtuk, hogy az üzemidőhosszabbítást, hosszabbítást, amely jelenleg energiabiztonság szempontjából lényeges, azt támogatjuk, de egy új atomerőmű építését a fukushima katasztrófa után, ugye után, ami jelentős mértékben megdrágította biztonsági okokból, egy atomerőműnek a megépítését, és közben Németország és több európai ország is a zöld energia, a megújuló energia irányába fordul, és ez Németországban is egy, egy másfél éves eredmény vagy fejlemény. Érdemes Magyarországnak is azon gondolkodnia, hogy a megújuló ja, energia de... forrásoknak a, a felhasználás az, a az jól Adok ad. is válaszok. Hadd fejezem veszem a gondot. Értsék azt, hogy hogy mi miért gondoljuk azt, hogy igenis kell róla a társadalmi vitát folytatni, hogy átgondoljuk, hogy mi a legüdvözítőbb. Ráadásul mi körülbelül több mint egy évvel ezelőtt már azt mondtuk, hogy szükség lehet egy népszavazásra, tehát nem most kezdtük ezt mondani az atomenergiáról. Az említett céggel Magyarországra jöttek, gondolom, tárgyalni a kormányjal, és természetes, hogy megkeresték a legnagyobb pártnak a vezetőjét. Én minden külföldi cégvezetővel, hazai cégvezetővel találkozok, fogok is találkozni, szervezek ilyen találkozókat, Kérek követeket, hogy szervezzenek ilyen találkozókat, mert mindenhol azt kérem, hogy a, ezek a külföldi cégek beruházzanak Magyarországra, hozzanak ide új munkahelyeket, mert akkor lesz az embereknek fizetése. És ugye jön Magyarországra a tőke, ha megvan a bizalom és a beruházás, akkor az jó hosszú távon Magyarországnak. És ne abba gondolkodjanak csak, hogy most van egy ilyen kormánya Magyarországnak, ami a legnagyobb országkockázat a beruházások szempontjából, hogy kiszámíthatatlan és nem megbízható ettől még Magyarország ugyanúgy jó terepe a beruházásnak, és ne csak ezekben az években gondolkodjanak, hanem közép és hosszú távban, mert ez a magyar nemzeti Vársz, értek. A válasz, magyar valamit láttam az MT-be, azt mondták, hogy mivel a, a, az olimpiai tehát a magyar csapat az egy logó részeként van csak oltalom old, alatt, vagy védjegy oltalom alatt, ezért külön azért ők nem perelhetnek, hogy a Fidesz elvette tőlük ezt a magyar csapat megnevezést. Ez úgy látszik, ez tök normális, bármit használhat a Fidesz, ez kedve van. A kormány bevezet egy szlogen 800 millió forintos reklámkampányal, vagy azt meg lehet venni 200 ezer forintért hogy amit most mindenhol használnak Ő, a, a plakátjaikon. Minimális hátrálás volt, mert úgy eredetleg ingyen volt. Hát tényleg, 800 millióért cserébe. Nekem ajánlanák egy ilyet, hogy bevezetnek egy logót, meg egy szlogent 800 millióért, és nem kell nekem ezt kifizetni. Majd azt mondják, hogy agyunk érte 200 ezeret, mi is összedobnánk szerintem az MSZP-be. A Simon, ügyet sikerült tartani kellük távolságra ahhoz, hogy most már említsük, független attól, hogy a plakátja én némi késéssel, de még időben megjelent Simón Gábor. Mennyi pénzük van ezeknek, hogy őszinte legyek? Ezen gondolkodtam, hogy nem csak az, hogy kim vannak szerintem több ezer plakáton a, a cöfösök, hanem, hanem tudják váltani is ezt a plakátot. Tehát magyarul egyik napról a másikra Fogják és kicserélik a plakátoknak a járványt. igazából az lenne egyébként nagyon nagy vívmány, hogyha valaki bet tudná mutatni ennek a plakátnak a következő verzióját, amin valaki már úgy van lebuktatva, hogy közben arról még senki nem tud. Na, az leleplező. Hát, de elégben, mondjuk Fideszeseket ne? nem tesznek hogy úgyhogy ezért, ez nem fordul elő. À, amikor Gyorcsány Ferenc érdeklődik ez iránt, a bajon iránt, az bajon az MSP-vel ma mennyire van, vagy abból adódóan, hogy szabadlábon védekezik a gyanúsítás után Simon Gábor, ez kellőképpen megnyugtató. De ebben semmi megnyugtató nincs ebben az ügyben. Mármint a tekintetben, hogy nem rakták be, hogy otthon mondták a bőröntbe. E, hát most, most hát tehát azért indult eljárás a, a NAV részéről, az ügyészség részéről, hogy kiderüljön ugye az, hogy, hát, hogy mi a helyzet, mi az eredet ennek a forrásnak. Hát én nem szeretném pártként átvenni sem a nyomozhatóság, sem a nav a, a szerepét, és bízom benne, hogy más szeretné átvenni, bár néha van olyan érzésünk, mint hogy lenne még beszéltem, nekem nem tetszik az, egész egyszerűen a gyors változás miatt, hogy a NAV ügyet, az egyik, a legutóbbi NAV ügyet kirobbantó Horváth Andrásból pillanatok alatt potens, vagy kevésbé potens, de egyáltalán képviselő jelölt lett. Ha valaki egy ilyen szerepet vállal, hogy kiszivárogtat, utána ha heteken belül nagy dilemma után, de vállalja a politikai szereplést, ezen a módon az számomra kontraproduktív, az sokkal inkább egy azan provokatőr benyomását kelti, mint egy olyan emberét, aki egyébként az bajnokaként akart fellépni, de ez az én érzésem. Te mit gondolsz Nekem el, nem Mármán? ez az érzésem, nekem nem ez az a problémám. Nekem az a problémám, hogy nekünk volt egy komoly veszőfutásunk a médiába, hogy mi egy értékalapú választás miatt, hogy a jobbikkal nem írunk alá a vizsgálóbizottságot, ezért mi veszőfutásban voltunk a magyar médiában. Mindenki számon kérte, ugyanilyen újságcikkek jelentek meg jobbra-balra. És kérem, a magyar média elfelejtette Horváth András is az ügyet. Jött a karácsony, és a karácsony elsodorta azt a legnagyobb ügyet, amiről mindenki úgy beszélt korábban, hogy ez egy akkora botrány, hogy ebbe kormányok buknak bele, mert itt annyi pénzt síbolnak el, meg csalnak el, nagyon magas gazdasági körök, a fideszes politikusok tudtak róla, mert ugye a horváthandás korábban végigjárt az összes meghatározó fideszes politikust ebben az ügyben. Milliárdokról beszélnek, ugye, Ezer milliárdos nagyságrendekről beszélnek, amivel megkárosítják ezáltal a magyar államot, és azzal, hogy a NAV kiad, Két hetente, hogy nagy sikerjelentésre, most lebuktattunk áfacsalókat itt-meg ott, és jól megbüntettük őket, kérem. A magyar média úgy, hogy van, elfelejtette ezt. Pedig szerintem ez pont egy rendszerhiba, és a horvátondásnak e, köszönhető sok minden, de azon belül az, hogy egy rendszerhibára hívta föl a figyelmet, amiben igenis a mindenkori kormánynak lépnie kell. Úgyhogy engem egyáltalán nem zavar, hogy politikuskond elindul, sok sikert kívánok neki. E, sajnos egy jó körzetünkbe indult el, tehát a mi is jó. És, és biztos, hogy lesz verseny a Fidesz és az MSZP, meg az összefogás között. Nincs ezzel semmi probléma, mindenki szabadon választható Magyarországon, ha politizálni akar, politizáljon, de az az ügy, amit vitt, az nála nagyobb ügy, fontosabb ügy, amire felhívta a figyelmet, Úgyhogy én szerintem ne, ne, ne, ne mondjuk róla ilyet, ne, ne kritizáljuk, szerintem nem érdemli meg, inkább a bátorságát kell dicsérni. Nagyon szépen köszönöm, elnézést kérek a fél kilenctől, zsolt olyasmit tegyünk, hogy ne keveredjünk reklámilag ö, olyan időbe, hogy közelebb kerülnek egymáshoz, akkor inkább az egyik blok maradjon ki, és akkor jövő csütörtökön is uh -huh. szívesen vagy látva. Így. Mester illet, látható. Köszönöm szét napon. Azt, hogy egyelőre tízből hárman helytelenül írják le. Yeah, ha Jó Én kezem újít Nem lehet itt gáz a Dolgomat elvédzem Aztán jöhet, jöhet a nyár Meglátom a kétyeget Leteszem a fekszemet Felveszem a stregszemet Aztán jöhet a fel Felkelek, lemegyek Előveszem a hobedet újra süvít a szél, teremt itt a bél Jó vagyok a vízparton, elkészült a hotókot Ketchup, majonéz, lakóharot jár Holnaptop, igen, holnaptop Megjavulokról, leszek, mint régen Holnaptop, de csak holnaptop Ma nem tudok a napásba, vagyok érte Holnaptop, igen, holnaptop Leszem a része Holnap szól, ha még ne hívjál Megborultam, nem tudom, még készen Holnaptop, igen, holnaptop A megjavulokról leszek, mint régen Holnaptop, de csak holnaptop Ha nem tudok, a napában vagyok éppen Holnaptop, igen, holnaptop Leszem a licenc, holnap szó van, amire így jár, Megbutta, Szeretném megkérdezni önt, hogy... Aztán jött a nyár, fel kellett, nem kell. 353. 94 51 bármilyen témában rövidesen fogok beszélgetni majd Varlyó Katával az Auschwitz-i Hegedű kapcsán... 1514. Hát erről kellene egy emlékmű, de túl nagy a kus ebben a témában. Köszönöm. szóra, elérhetőségem 3.50 3.90, 4.51 Török, amikor olvastam, hogy Mesterházi Attila eltűnt, akkor azon gondolkodtam, hogy ez most itt most, tényleg, ez miről szól? A szabadság hagyott az igazság. Tessék. Jó reggel. Jó Ez a mesterati nagyon gyenge, a Navracsics meg korrupt, úgyhogy elment mindenki a pénzába. Hát, ő meg én meg azt gondolom, hogy követheti őket. Úgyhogy őket azért visszahúztam, ő meg ott maradhat, ahová elküldte őket. Beleértve, hogy ha Navracsics és Tibor korruptságára bármilyen bizonyítékkal rendelkezik, akkor hozzin esze ide, hoppá. Két éven nem ajánlottam, a szerintem bár az ön személyét illetően senkinek se ajánlanám. Remélem nincs nő, aki szétteszi a lábát magának. Remélem nincs anya, aki homlokon csókolná magát. az nagyon szomorú, hogy az a szakmai közeg, amelyet én a 80-as években éreztem, az megszűnt. Origóírásokat és hvg.hu írásokat olvasva, amikor kiderül, hogy ez a épp úgy adott esetben index, valamilyen politikai érdek miatt jönnek létre, miközben igazságtartalmuk tízes skálán alulról veri a hármast, Tudod, hogy hív nem tegeződve, jó napot kívánok esetleg. Ide betelefonálni, és gyáva módon az először még valamelye szalonképes Mesterházi gyenge mondatot úgy befejezni. Majd befejezte, kétszer is állja meg a fákás menet. Jó szóval a saját parkával és a család, ne az enyémmel, meg a rádióival. Három magyar igazság. A hírekig még erről a 063768-as számról betelefonálhat, utána nincs esély. figyelj Itt vagyok. Figyeljek. Na, szóval, a is azért korrupt, mert aki hozzájárul ahhoz, hogy emberektől tulajdonokat elvegyenek, mint például a kaszinók, mint például a trafik ígynek. De neki miközben van azon kívül, hogy kormánytak közvetlenül a trafikhoz vagy a kaszinóhoz? De Navracsics az, az a köze, hogy nem emeli fel a hangját. A Navracsics egy normális ember volt, olyan jellemgyengülésen ment keresztül, az egyszerűen hihetetlen. Szerintem De az így... nem korruptság, az jellemgyengesség adott esetben a korruptság és a jellemgyengesség, az két különböző dolog. Az, aki nem akadályozza meg azt, hogy ebben az országban ilyen piszkos korrupció legyen, és tényleg tulajdonokat legyenek el emberektől, az ugyanolyan korrupt. Aki átjátsz a haveroknak, és ezért, ezért olyan szemellenzővel nézi ezt, az ugyanolyan korrupt. Lehet ezt szépíteni. Én, én azt gondolom, hogy ez nem korrupció. Nem tudja, csak nem meri megkérdezni tőle, hogy megmaradjon a jó haveri kapcsolat. Ez a nagy baj. Nekünk nincsen jó haveri kapcsolat. De, de, de, de, de ez a szervilizmus, érti? Fiala úr. Nem, nem értem, mert nekem nincs jó haveri kapcsolatom, Navlacs és Tiborral. Ezen gondolkodjon el egy kicsit. Nem, nem, nem módon már elgondolkodni rajta, mert nekem nem jó haver, nekem a haverom a Berlusconi. ne egyébként valamilyen nexus, akkor se haverságnak nevezném, de na vagyis Tiborral van nexus, de ez a haversághoz Szenáltam, mint előzőleg, hogy állna mással Beadhatom Várjuk van a vonalban, akivel számtalan dologról nem beszélünk, mert kiméletet ígértem neki a tekintetben, hogy nem leszünk olyan hosszúak, mint az első alkalommal. Még egyszer kérem a szerző nevét, hogy ne egysem rosszul. Maria Angeles Anglada. És hogyan van a mű címe katalánul? de Deusic. Amikor lefordította, gondolom előtt elolvasta. Igen. Elejétől a végéig. Igen. Számít az, hogy önnek hogy tetszik? Um, igen. Tetszett? Uh, igen. A maga nemében igen. Uh, ha valaki azt mondja, hogy a maga nemében igen, akkor a maga nemében nem tudja leválasztani a mondatról. Mit jelent az, hogy a maga nemében igen? Hát azt jelenti, hogy szerintem többféle könyv létezik, vagy többféle könyv kategória, és nyilván ez a, a regény, ez egy adott kategóriába esik bele. De akkor tiszteljük kell, hogy ez egy milyen kategória? Hát én mondjuk úgy nevezném, hogy egy romantikus kategória. Ami azt jelenti, hogy a maga a sajátos módján kicsit ele elemeli attól a történelemtől, amiben zajlik, amiről szól? Vagy nem egészen így? Son. Pontosan, amiről a múltkor is beszéltünk, hogy itt egy nagyon, euh, nagyon ráfókuszál a szerző egy, egy kis cselekményre. Tehát ugye ott vagyunk egy elképzelt haláltáborban, és akkor nem mondjuk a nagy történelmi valóságról ír, hanem egyetlen ember napjából mindig csak egy kis részt látunk, amikor egy hegyütt készít. És ez a fajta történetmesélés ez szerintem romantikus, mert hogy kiválaszt, valami nagyon kis emberi dolgot, és ezen keresztül bemutatja azt, hogy, hogy milyen is egy ember, vagy hogy mi adhat reményt egy embernek. Akkor, amikor valjukat, ha valamit lefordít, akkor mi alatt fordítja, mielőtt fordítja, miután fordítja, annak már nincs jelentősége, elolvassa a kapcsolatos irodalmat, adott esetben a szerzővel készült interjúkat, vagy erre semmi szükség. Elolvastam sok mindent, én szeretek rákeresni mindenre, ami a kezembe kerül, főleg, hogyha, ha foglalkoznom is kell vele. Olvastam recenziókat, olvastam interjúkat, elolvastam két másik regényét. Mit tudunk a, a műszületéséről? Hogyan kapott ihletet a szerző? Ezt konkrétan nem tudjuk. Amit tudunk, az az, hogy mindig érdekelték a történelmi traumák, és ebben a, az egyéni ember helyzete. Tehát, hogy ez mindig befolyásolta őt. Annyit tudunk, hogy amikor elkezdett dolgozni a művön, akkor vagyis mielőtt meg elkezdte volna írni, akkor egyrészt megkeresett egy, egy hegedűkészítőt, egy katalán hegedűkészítőt, hogy... Ha már itt tartunk, érte -e szó a ház elejét a tekintetben, mármint a könyv, hogy a hegedűkészítés, mint olyan, az nem olyan, mint ami, hogy itt le van írva, amire persze nyugodtan mondhatja azt a szerző, hogy sikerült fennakadni valami jelentéktelenségen, de attól még egy hegedűkészítő mondhatja azt, hogy ez így ebben a formában komolytalan. Egyelőre ezt nem tudom, ilyen visszajelzést nem kaptam, amit én próbáltam megtenni, az, hogy rögtön, hogy elolvastam a könyvet, bevágottam a Szaba Erlinköztár zenei tárába, és kikerestem azt a három könyvet, ami elérhető hegedi és azt szépen elolvastam. Amit elolvasott és elolvasott ebben a könyvben, azok halmazatilag mennyire fedik le Az szólnak abban az értelmében, vagy a tekintetben, hogy egyébként a realisztikusság, vagy a realitás mennyire jelenszi e tekintetben a könyvet, aminek van is jelentősége meg nincs. Én úgy láttam, hogy eléggé fedik, de mint mondtam, nem értek a hegedű készítéshez. Tehát olvasmány élmény alapján lefedik egymást. É, ennek a könyvnek katalánul is az a cím, hogy auschwitz hegedű? Pontosan. Egy az nem hiányzik? De a, a Ufici hegedű. Um, valójában a hegedű. Ki ennek a könyvnek a főszereplője? Mert ugye abból a romantikából adódóan, amit én egyébként nem romantikának neveztem volna, fogalmam sincs, aminek neveztem volna, így utólag az ember elgondolkodik azon, hogy egyáltalán van-e a könyvnek főszereplője, hiszen ha az ember a főszereplőre gondol, Daniel, jól mondom? Igen. E, akkor azért ilyen egészen homályos freskók vannak vele kapcsolatban az ő múltjáról, az ő nő kapcsolatáról, az ő falujáról, vagy ahonnan, ahonnan ő jött. Tehát alapvetően azokról a hétköznapokról szól, amiben része van, az is hol reálisan, hol elmosódva, különös tekintettel azon kápokkal való viszonyára, akik az ő életét a hétköznapokban a szó szoros értelmében élet és halál között befolyásolják. Hát, nyilván ez egy írói eszköz. Tehát azáltal, hogy, hogy nincs egy nagyon konkrét történet, tehát nem tudunk meg sok mindent erről a főszerepről, ezáltal ő bárki lehetne. Tehát én pont ezért, ezért neveztem ezt romantikusnak, vagy érzékenynek, ha úgy jobban tetszik, mert hogy van egy kicsit elmosodott történet, kicsit valóság, kicsit az, amit elképzel, egy kis visszaemlékezés, de nem tisztul le, hogy mi történt pontosan. De e tekintetben nem válik-e a dolog nosztalgikussal egy olyan dolog kapcsán, ami meg sem történt, és ami azt az időt illetően ritkán szokott nosztalgia jelzővel rendelkezni? Hát nyilván ez az író saját választása, hogy ezt így szerette volna elmesélni. Hogyan viszonyulunk a történet többi szereplőjéhez, beleértve a hegedűművészhez, beleértve azt a hölgyet, aki a rokon és aki által a hegedű eljut oda, eljut? Mert az olvasó, hogy viszonyul? Igen, igen, ön. Én úgy éreztem az olvasás folyamán, hogy ők inkább kiegészítő szeretet játszanak. Tehát, hogy ugye van egy kerettörténet, és annyira ez a kerettörténet nincs kibontva, hogy egy önálló szállá alakulna. Ennek a kövnek ez egy rossz mondat, de nincs tanulsága, ugye? <gül> Én nem tudom, hogy mi a tanulsága, szerintem mindenkinek saját. Mert, az a, mert azért olyan fura volt, szóval az ember azt gondolta, hogy ez a pali ez meg fog halni. Tehát itt nincs mese, a hegedű valahogy megmarad, a pali meghal, de a hegedű megmarad és a pali se hal meg. Az egy másik kérdés, hogy a háború utáni élete az olyan uk formában le van zárva, ha az ember nagyon kíváncsi, hogy mi történt még, akkor írjon az író helyett egy másik regényt. De hát én, én tovább is tartom ezt a romantikus jelzőt. Mert... És a romantika felmenti a szerzőt az alól, hogy ezekben a részletekben elveszen, vagy egész egyszerűen nincs is rá szükség? De ezt nem az én tisztán megítélni szintén, Tehát én tudok fordítóként hivatkozni, meg olvasóként hivatkozni. Nyilván az, hogy az író milyen szándékkal írta ezt, hát olyan szándékkal írta, ami a, a fejében volt. Oké, okay, nyelvezetét tekintve milyen volt ez katalánul? Lírai, nagyon lírai. Tehát egy kicsit olyan, mintha néha költészetbe váltana át. A fejezetre bontások okai? Azok olyanok, mint egy-egy nap, miközben nem egy-egy nap? Igen, van valami fajta előrehaladás, soha nem pontos, soha nem fed le egyetlen napot. Szerintem mondjuk pont a, a tagoláshoz teljesen jól van megcsinálva, mert hogy minden fejezetben van valami nagyon rémséges, vagy nagyon szörnyű. Nyelvezetét tekintve mennyire nehéz, vagy könnyű? Ö, könnyű. Akkor végezetül azt árulja elnek, elmondaná három mondatban az olvasóknak azt, hogy az auschwitz hegedű, amit egyébként a Libri adott ki, miről szól? Vagy mondjuk azt, hogy az Auschwitz-i hegedű az Auschwitz-i hegedűről szól, olvassák el, ha akarják. De pont ez a vicc, hogy pont nem auschwitz -i. tehát uh, itt már van egy bökkenő a címben. Uh, egy kitalált kis uh, táborról szól a történet, ahol zajlanak a... A szokásos rémséges tettek, és ebben a táborban látunk egy hegedűkészítőt. Akkor mi ez a címe? Hát ezt választotta az írónő, nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ne valóságként értékeljük a szöveget. Miközben valóságos tábort jelöl meg? Nem, nem jelöl meg valóságos tábort. A valóságos tábort jelöl meg, miközben nem a valóságos táborban az zajlik? Igen, és közben egy olyan helyen zajlik, amit ő talált ki. Igen. Tehát szóval ez nem létezik. Ez egy dupla fenekű dob, vagy ez micsoda? Vagy? De dupla fenekű dob szerintem nincs, is, és az bőrönt. Én én azt mondanám, hogy hozzájárul ehhez a fajta eltávolításhoz. Tehát nyilván, hogyha valaki egy lírikus hangvételű regényt szeretne írni a világ egyik legborzalmasabb eseményéről, akkor kell valami neki, kell egy történet ami az első és az utolsó fejezetekben zajlik, kell valami plusz eltávolítás még... Most mind dolgozik ön? Most egy spanyol nyelvű regényt fordítok. Kinek? Libri kiadónak. Mikor jelenik meg? Én úgy tudom, hogy nyár elején. Mi a könyv, mi a szerző? A szerző Andaházi Kastnyal, Federico Andaházi Kastnyal. Magyar címe még nincs, és ez egy történelmi, krimi, izgalmas Uh, egyébként pedig Gutenberg körül zajlik ez a történetet, ő a főszereplője a, a kriminek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állast. Köszönöm további szép nubot. Auschwitz-i kiadta a libri, beszélt róla barjukat. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Az elkövetkezendő 12 perc telefonjai függvényében döntöm el, hogy maradok egy tízig, mert egyébként 11-kor van dolgom, ha nem, akkor hazamegyek és lerakom az automat. ha igen, akkor meg itt rakom le az automat. Ezek végül is magájellegű hírek, de az elkövetkezendő 12 perc. Maga a zene maradt talna, de zenét hallgathatok máshol is. Ez a Beggers Opera. Ma 2014 február 20-a van, és a kötelező etapok után vagyunk, holnap Navras és Tibor és Bácskai János lesznek a vendégei, megnézem, hogy kaptam én már tőlük választ. Köszönöm, hogy a Szerintem arról van szó, hogy rehabilitálni kell a horci. semmi másról nem szól. Szívesen. Olvastam az e-mailt, örülök, hogy tudtam élményt szerezni. Pontosabban a Deep Purple szerzett öröknek élményt, és el sikerült hozzá hozzásegítenem a fiával. Örülök neki. Köszönöm szépen, Nagyon szívesen. Ahogy tapasztalom, ez a záró zene. Persze, ha csoda történik ebben a három percben, akkor maradok tízig, de ahhoz csodának kell történni Kéfejáncsi életében csoda nap mint nap történik, tehát 353, 94, 51, ma 6 és 7 óra között lesz itt és most a vendég Herényi hogy megkezdett beszélgetés folytatását hallják Kísérleti műsor a mindennap utolsó adás. Fogalmam nincs, hogy a holnapi műsor mi mindenről szól, de közben elvileg Bácska János és Navras, és Tibor, holnap nekem 10 tízre kell elmennem, ami azt jelenti, hogy nagyjából 9 óra 12-ig, vagy 9 óra 21-ig leszek, de nem tovább. Tehát 9 óra 28 perckor már nem leszek holnap itt. Kettő perc múlva lesz fél tíz. Műsor, minden nap utolsó adás másfél perc múlva lesz fél tíz. Másodszor. 353, 94, 51 másodszor Három 53, kilenc egy senki többet.